Cada dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 del migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports Hey, Western? Yeah You want Western? This is Western <fixer>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 Molt bé, molt bé, ho esteu fent de somni. Podeu anar deixant l'equipatge en les habitacions. Hem rebut algunes crítiques, bé, crítiques, crítiques, tampoc. Vindrien a ser més aviat suggeriments de moltíssima gent que està embarcant, mitjançant el full de suggeriments, lògicament. Dient-nos que pel poc temps que falta podríem quedar-nos a viure la corrida i després marxar. I personalment penso que és una bona idea, per si les mosques, de moment, que ningú surti de la nau. Avui, 14 de gener de 2017, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig de Misora Municipal. Són ara mateix les 12... Les 12 i minuts, amb una temperatura de 3.8 graus centígrads. Uh, bé, uh, temperatura, diguem, frigorífica, eh? Uh, una humitat del 57% i una pressió atmosfèrica de 1019.5 hectopascals. Avui, quan el riu sona, algú porta, però el 107.3 de la vostra EFM! <fixi> Total, que per la nostra nau el destí, tot està lluny, no trigarem més de sis setmanes. És molt temps, però ja sabeu, en la nostra nau no hi ha temps per l'avorriment. Hi ha de tot. Vaja, és com si estiguéssim a casa. I com sempre, no us ho, ho i estarem aterrant al país del mai més. So... Això sí, com sempre, amb les últimes tecnologies més revolucionàries, ara ja en 4D, per poder veure i ull, tocar en directe i a la carta qualsevol canal de televisió mundial, les últimes estrenes pel que fa al cinema, les obres de teatre més vistes, <coughs> lògicament tots els esports, i la cançoneta que avui, i ja apropant-nos a la corrida, em posarem una dient eh, per anar escaufant el terreny. Hem triat una cançó... Mira, hem triat una cançó. Aquesta que comencem és de... D'anem si el trobo... De Brad Paisley. La que posarem serà de Brad Paisley. L'última que acabem al programa normalment també és de Brad Paisley. És que ens encanta Brad Paisley. I la que posarem per la corrida també serà de Brad Paisley. Això serà tot, doncs, un tastet, eh? És aquesta cançó, precisament, eh? Que porta per títol Camufletch ens encanta Brad Paisley esperem que també us agradi a vostès salutacions cordials Disappears when it pulls out of his garage Camouflage. Camouflage Camouflage Camouflage So I asked Jenny to the prom And her mom knew how to sew. So she made a matching tux and gown From duck blind mossy Oak. We took pictures in the backyard Before we went to dance And the only thing that you can see Is our faces and our hands Camouflage Camouflage Camouflage Should' seen the way it pop of herage. camlage cam ain't nothing done to go with camolage. You can't blame it in the country. You can't stand out in the fashion world. The invisiblefold to a white tail. Here's sisterfold to a red. Go, go, go, go, go white nowadays there's still a way to show your southern pride The only thing is patriotic is the old red, white, and blue Throw it back to you By now you should have somehow Realized what you gotta do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now Backbeat, the weather on the street That the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before But you never really have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 Ah, vinga, uh, com que anem a i queem prova de temps com sempre. Eh? Uh, són, passen dos minuts d'un quart d'una. Uh, tenim una entrevista preparada. però no la tenim ara a, uh, no la tenim a, al telèfon eh? per donure que m'ha aviat les cables amb la cadira amb la cadira de seure. Eh? Bé, bueno, igual, no em podré moure, quedaré lligat, eh? Quan vingui l'Albert ja m'hauré de, de, de desmuntar la cadira perquè m'he quedat lligat aquí amb la cadira i els cables del, dels auriculars, eh? déu nhi -do. Doncs això, uh, no passa nada, eh? Um... Uh, estem acostumats a que passin coses. <ríe> ja heu dit, abans no hi ha temps per l'avoriment aquí, eh? doncs això uh, avu lligats eh? lligats aquí a la cadira. Si abans ja en estàvem quevíem de deixar uh, ja, recordeuvííem no? de deixar el jersei aquí a la taula. i després quan arribes, només el tornes a posar a ja quedes davant de la taula de, me de mescles d'aquí de l'estudi de Radiodio Porrejo. Doncs, bueno, van avui a part del jersei i hem quedat lligats uh, sencer en coses present. Eh? Uh, sí, no patiu, perquè si a les dues estic igual, tallaré els cables eh? <coughs> perdó això no és que, és que tinc una mica d'encustipats, o que n'hi ha tanta passa eh? però bueno, jo encara estic de sort perquè no és allò que diguis, ostres, un que no deixa fer, vaig fent, vaig fent de moment eh? i esperem que, que segueixi així eh? que segueixi així. Ui, perdoneu, ara ens truquen al telèfon podria ser, podria ser que fos ben bé amb l'entrevista que tenia concertada que això és el que volia explicar, eh? però em quedar a donar la volta Sempre em vaig que donar la volta i resulta que, que bueno, venia a parar això. Eh? L'entrevista que tenim preparada que la farem després. Ara passaré, en un moment, em sembla que sí, és ell. En un moment passaré, passaré, passaré amb ell. Eh? Ara faig que faig molt ràpidament la nostra agenda, la nostra minigenda. Com sempre, comencem pels veterans, eh? Uh, Lliga Intercomarcal Grup A. Uh, en tenim un per demà i és a partir dels 11 del matí, Guardiola, Porreig el grup B en tenim un altre uh, també per avui a partir dels quarts de set Castellet, Berga i demà, uh, perdó, el grup C també per avui a partir de les sis de la tarda, Girorella, Mus, Nistrol i a partir de les quatre Carrosal, Coromina God, no. Ara ja m'està entrant la pressa, eh? també ja vull agafar-la. Eh? Eh, nostre esport rei, eh? la hockey gel, Lliga Nacional, aviat, aviat, aviat el gel, ja veu, ja, ja veu podran fer l'estallà on van començar els seus inicis, eh? podran disputar el partit eh, allà, el, el, el, llac, eh? el llac de, de Puigcerdà, oi? Doncs avui a partir de les 10 del vespre, Puigcerdà, Milenio Logroño. Perquè fa curses de muntanya, Hong Kong 100, avui la manresana resident a Berga Núria Pic es prendrà part en aquesta prova, la primera puntuable per l'Ultra Trail World Tour. La cursa tindrà un traçat de 100 quilòmetres i un desnivell de 4.500 metres. Pel que fa l'eskeeton, Copa del Món, avui el pilot Manreà Ander Mirambell prendrà part en la quarta prova de la competició que es farà al traçat alemany de Winterberg i que també compta amb el campionat com a campionat perdó d'Europa de l'especialitat. I ho tancarem, això, amb la petanca, eh? Primera divisió, Torrent-Gironella, vila 2009 nou pel que fa a la segona divisió, vila 2009 B, Amics-Petanca, i a la tercera divisió, Sallent, Amics-Casserres, tots ells, demà, a partir de les 9 del matí... I eh? quin fre... Uh -huh. i ara sí 12 i 22 minuts ara sí tenim eh, a l'altra banda del fil telefònic doncs, a l'entrevista que estàvem esperant ell és una persona que potser és més vell que nosaltres més vell que nosaltres em refereixo eh, més vell que el programa, quasi bé eh, quasi bé i ayer abans que nosaltres o si no similar eh, eh, sembla que ell va obrir eh, Ràdio Projetge, ell és en Kiku i estem molt contents de parlar amb ell perquè per això que dic pel temps que fa que està sempre amb nosaltres a disposició nostra per parlar del que més li agrada a ell que és l'envol, Kiku, bon dia Hola, bon dia, què tal? Quico! Sí, bon dia. Ah, ara no eh? Ja de sí, sí. ser i Sí. Ara penjat, ha vist el rotllo que li fotia. No, Quico, no, no. Digues, digue. El telèfon està bé, Mouria està sentint. Quico, em sent? Hola. Quico, em sents? Oh, hola. Quico, Kiku Quico, Quico... quico, quico doncs pues no, sembla que no em sent, eh? Realment no em sent. Sí que et sento, sí. Mare de Déu! Ara ho hem trobat. Quico. Hola. Bon Hola. any. Em sents? Una... Sí, sí, jo he sentit tota l'estona. Bueno... Bon, bon any, any. Bon, any. Bon, any que passa, bon, que bon que Saps què passa? Arribo, arribo mitja hora abans, sempre abans de fer el programa Per preparar-ho tranquil·lament Però avui han hagut un petit problemes, com sempre No sé què passa, que no està mai tot, del tot bé i han hagut de fer un récit aquí a i s'han apagat estes llums, eh? Vull dir, han començat a remenar per aquí per allà i ara he vist que havia un parell de botonets fora de lloc, però bueno, és igual, ja tornem a ser. Eh? Com diuen, com problemes del directe. Però sí, i estem acostumats, sort n'hi ha, perquè nosaltres estem preparats per tot això, perquè sempre cada setmana és lo mateix, eh? Cada setmana. Si no és una, és una altra. Ara m'he pogut deslligar de la cadira, mentrestant, mentre et trucava, perquè m'ha quedat lligat amb la cadira i els, els cables de l'auricular no em podia moure, eh? era una sensació sempre, la tecnologia La tecnologia sempre fa males passada. una sensació molt estranya escolta Quico bueno, que, uh, jo no sé com ho veus tu a l'emboa d'alberga aquest any però jo no sé, sembla com si hi hagués una lleugera milloria o és que m'ho semblen a mi o, o és que no és no, així hi ha, hi ha una milloria bastant grossa Sí. hi ha una milloria bastant grossa amb tot el que passa que a vegades també per dir-ho manera hem malat amb alguns partits o sigui, perdut, em sembla que són dos partits un gol, hem patat un partit que ens hem de guanyar, o sigui hem de portar realment 4 punts més per alguna vegada partits, però jo estic molt confiat que salvarem la categoria és eh que sí, jo m'ha semblat, jo semblat sí, perquè, aquests resultats que et dius sí. que molts, molt justets i que bueno a a part, posició... nosaltres, som, nosaltres sí. som un equip de segones voltes sí. però ja de, uh -huh. de sempre perquè el tindre una plantilla curta tampoc pots començar a saco les primeres, la, la, la primera fase de la temporada, tampoc pots fer uns entrenaments a tota la pista perquè no tens gent per fer set per set, i no sempre acostumem a fer a partir de les dades quan juguem millor, normalment. Mm -hmm. I jo estic molt confiat perquè, diga, o sigui, només hi ha hagut dos equips realment que ens han guanyat sobrats, que han sigut el primer i el segon, mm -hmm. eh? el pare Banyà i l'Adrià Nell, sí, amb el resto hem competit amb tots, hem competit amb tots, i a vegades tens... Doncs, Èpoques de mala sort i èpoques que la sort reverteix. Entén el que vull dir? Sí. O sigui, per sigui, uh, perdre aquests països que producen justos, potser millor la segona volta els guanyen. Justos, però pues, els guanyen nosaltres, saps? Sí. I jo estic molt confiat, la veritat és que estic molt confiat, eh? Igual que l'any passat tenia més dubtes, jo penso mm -hmm. que aquest any salvarem la categoria no sobrats, però que la salvarem sense fer playoffs ni res. Estic ah. convençut, eh? És una sensació meva que tinc... Perquè hem millorat moltíssim i ja penso que les millores part o d'hora és veu els resultats. Aquestes millores, aquesta confiança que m'estàs parlant, Quico, uh, què és 10? D'una any per l'altre? La és molt clara. Uh -huh. Jo sempre dic que l'equip nostre, que l'equip nostre, que l'he faltat dos anys més de recorregut, l'embol és un esport que l'experiència és molt important i està jugant amb molta canalla de 20, 21 anys, que és segon any de senyor. Sí. I això es nota, això es nota. A l'embol, el està fet a partir dels 24-25, i nosaltres la majoria de la plantilla està fets. I cada any ells van progressant molt, uh -huh. però encara li, falta, encara li es falta aquesta maduresa per tancar partits, per saber quan tenen que fuixar una miqueta el joc, quan tenen que acelerar-lo, això s'agafa per món de les instruccions que li donis, s'agafa quan portes molt temps a pista, i en cas jove, jove. és d'equip jove, realment jove. És un equip jove, eh? sí, i a més a més els problemes que tenim a l'hora de fitxar gent, també, eh, si de futbol n'hi ha, amb l'envol no t'ho vulguis imaginar aquest any, aquest any només hem pogut fer una incorporació que ha vingut un noi de Balsarell que ens ha reforçat la posició de pivot, però que només un punt fitxar un vale? uh -huh. i és un noi que ens aporta molt perquè és un noi que ja té a 30 anys, que té experiència i tal, però clar, ens falta per exemple, avui som, avui juguem a casa contra el Cerdanyola, no? Uh -huh. pues avui juguem en tres canvis Tres canvis, eh, envers eh, l'última últim, jornada. No, clar, nosaltres anem a jugar avui 10 tios, en cop de 14 que un dels altres equips. Vale. Perquè, perquè tenim quatre tios que treballen. Ja. Entend? Això és un altre handicap, no? O sigui, gent treballant amb aquestes empreses que fan aquests tons rotatoris, que sí. un van de matí, que van de tarda, que van de cap de setmana, sí, sí. i a vegades et coincideix, com avui, un partit contra una, un equip que mm -hmm. porta un punt més que nosaltres... Mm -hmm i tindrem tres canvis a la banqueta. Aleshores, clar, els pares clar que es fan ajustats, perquè la profunditat de la banqueta és molt important, però és el, que és el que hi ha. Això és un handicap que portem de sempre, però és la feina que hi ha per aquí dalt i és la feina que tinguem que solir. Sí sí sí Això és un problema tant per entrenament Hi ha setmanes que potser són 8 o 9 entrenant, mm -hmm. perquè van tots de tarda. Sí. I, ah. sí, sí, I sí, quan sí. van de nit, i quan faig, igual, o sigui, depèn com té de les rotacions, igual hi ha gent que estira pràcticament dues setmanes o tres que no pot entrenar. També, també, clar, és que, és que no, clar. ja no és, no és pel partit sinó que a més a més ja influeix també a, en l'equip en l'equip eh, eh, ja no pel jugador sinó amb l'equip ja, no, Quico? Que ja, no pots, exacte. Exacte. No, ja no es poden congentar d'ells mateixos exacte, no? I que no pots treballar moltes coses el, per exemple, molt important treballar els entrenaments, el 7 contra 7, tota la pista perquè t'obiquis, agafis mobilitat, agafis concepte de carril etcètera, etcètera, i no pot ser generarran uh -huh. ah, nou entrenant. Va preparar un partit amb nou entrenants. és una mica complicat. <ríe> sí, sí. Ah, però és, és el que hi ha. O sigui, avui en dia és el que hi ha i les feines són les que són i sol que tenen feina. però això es limita molt. però encara sí ja dir estic molt content del, de l'evolució de l'equip i cada vegada sot equip més madur més maduresa i a mésc que els resultats arribaran. Igual que amb aquesta primera part de la temporada no han tingut la sort potser que tinguem que tindre. Uh -huh. La sort es reverteix quan la busques. I nosaltres estem buscant guanyar partits. I estem competint, dedicar part a dos equips. El Mañáñez i l'Adrianei, el resto un competit amb tots. Sí, sí, I això sí. és molt important, cosa que l'any passat no feia bé. Eh? L'any passat competíem amb quatre o cinc equips. L'any passat competíem amb tots, menys dos. Que sí, sí. a casa competirem amb ells, eh? O sigui, seguríssim. Però si sí. m'han dit que els últims partits que s'ha guanyat allò dient, t'han fotut un díquet de bany, no? Sí. I si miras els resultats, tampoc ens van guanyar de tant. No, de 7, no, 8, no. Exacte, sí, sí. Escolta, però el bo d'aquesta gent, a més a més, que quan... això, això és la impressió que et deu donar a no? tu, que estima l'envol, no? Que sí que poden fallar ens en entrenos, però quan hi són, i són. Es nota que els agrada, no? Sí, sí. Nota no, en aquest aspecte no hi ha, I, eh, escolta, jo podria dir de gent, de gent que ha anat de que plegat a les dues que de torn de matí treball treballar el dissabte i a les 4 i aigua estaven jugant un partit del vol. Sí, sí. N'ha sense dinar un per a parar a i arriba just per jugar. Estat? Sí, sí, sí. sí, sí. O, gent, o gent que ha treballat amb el torn de nit i no ha un diumenge a les 11 al matí. Sí, Déu-n'hi-do. Amb aquest aspecte no hi ha cap queixa. El que és que dic, això és un hàndicap a l'hora d'entrenar, a de treballar, sí. a l'hora de, de... També està fresco, no sé com dir-te, però el que tenim és uh -huh. el que tenim i la vida és així no? altres equips també tenen aquests problemes però el que deies tu tenen planties molt més llargues que ho poden combinar sí. ara tenen 18, 19, 21 o aleshores quan faig les tres o quatre o cinc el que tenen la setmana de treball hi posem uns altres no? sí. Per aquí dalt estem on estem i nosaltres estem molt lluny de quan s'ho hem posat molt, que okay. desproteixen peror o sigui, perquè... és molt difícil molt difícil fer canvi de cromos sigui, això ho parlat més alguna vegada no? sí Clar, perquè, difícil, pot, ser perquè hagi, clar, pot ser que hi hagi una posició que la tinguem molt repetida tant amunt com l'altre, bueno, en i l'altre en una altra posició i la podem intercanviar jugadors, no? El ah, exacte, però clar, l'únic lloc que pots començar a fer és a Sant Padó, però clar, Sant Padó té molts de ja. okay? ja. I és més fàcil d'ara Sant Padó perquè a Terrassa o a Sabanell que no pots pujar aquí dalt no? uh -huh. sí, Aleshores sí. és molt difícil molt difícil trobar, trobar, trobar, trobar jugadors, però bueno encara sí ens estem defensant això que estem competint bé, la gent ve, molta gent ve al Pabelló, la, de bé, la okay. gent surt contenta, contenta del nostre esforç i del nostre joc i això també ens importa molt a nosaltres, perquè si la gent repeteix per perdre els partits i posem 200-300 persones al pavelló cada partit, que això a nivell d'envol és un miracle, no, perquè la joia era lo que sentia i veiava que es posset, que ara ho fa millor. Sí, sí, sí, sí, no, no. Vaig, vaig poder, vaig poder comprovar ho de primera mà, eh? vaig venir un dia al partit, i a un partit i vale. pues eh, ja veure com estava. Sí, sobretot ha venir aquell de aquell de l'any passat, el de playoff de play-off. Sí. Play eh, eh, pues aquesta línia, eh. O sigui... un terrí impressionant, eh. Sí, sí, aquesta línia, si no tota vegades veiem partits Sí, sí. que juguen abans que nosaltres preliminars, que juguen abans que nosaltres de primera catalana o de lliga catalana sí. eh? i després aquí n'hi ha ningú que operarà amb la gent que ve a Berga eh? i els ven a veure nosaltres, ven a veure els cadets, ven a veure els alevins mm. això és molt important, l'important és que hi ha molta afició que s'ha tot a refer a l'afició dels hamburgers que sempre ha sigut una afició molt sorollosa i és la tarda d'uns anys mm -hmm. i tenim molta copia aquí, ja és feina nostra, salvar la categoria i bueno, intenta tirar cap endavant és a dir, la gent està esforçant molt i jo les, tinc millors sensacions que no hem passat uh -huh. Escolta, i aquest noi aquest de, de... de Balserany sí, també ja ho porta la sang una mica, no? Perquè a Balserany també tota la vida aquí havia hagut amb vol, ara, sí, ara per sí, el que m'has dit sí, entenc sí. que no n'hi ha, no? De uh, bol, no, sembla que tenen alguna categoria inferior tenen alguna categoria inferior uh -huh. i estan intentant tornar-lo a enxegar el que passa és que a Balserany es va passar el mateix uh, van quedar equip, es va quedar un equip de 7 o 8 nanos uh -huh. Eh, perquè, perquè li es passava igual també tots rotatoris i al final no vam poder fer no vam poder fer quincellos, em sembla que algun està per Sampadó, l'altre està per Súria i Axel té més a prop i bueno, i aquest noi al Vila, aquest any hem vingut a jugar nosaltres ha sigut un bon reforç, però el que diem, avui per exemple no puc jugar perquè treballa. eh? Vaja, vaja, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Portem dos partits seguits que no contem amb ell perquè té que, o sigui, té, que té que treballar. Aleshores, tens que treure un extrem, posar-lo de pivot, ho tens que canviar tot pel tema de les feines. Sí, sí, sí. I això, això costa molt... Sí, sí Això és un programa, però és el que hi ha. Les feines avui dia... Man, gràcies sí. que tinc feina. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, és així, es diu ah. així. Ho el eh? Els que treballem ho diem una mica més així de conya, però... Realment ho diuen així, serà per alguna cosa sí, o no? Sí, el que passa és que el que dic, totes aquestes feines això és perquè la gent... Hòstia, que arriba un que no tenen ni vida tu. Ja, ja, ja serà un no, el... no, no. programa. Res. Hòstia, ara anava, ja no treballes, ara fas feta entre setmana. Puff. Sí, sí, sí. A veure, en total estem parlant per fotre quatre cargols o no fotre, jo què sé. Quatre durs. Però... Sí, sembla que siguin gaire de tocar els collons, amb una eh. paraula crec, que no ve català. Escolta, però pues, avui precisament, ara anem a parlar del partit d'avui, amb el eh, club amb el Procet Sardanyola B, precisament avui era un dia que, per poder-hi ser-hi tots, no? Perquè bueno, de, la, el club amb el Procet Sardanyola B sí que va per sobre el nostre, però no va pas tant per sobre, va a tres llocs per sobre, a la desè. Sí, però bueno, a la gent que vindrà, ten... avui la, la taxa que tenim que les baixes no tenen una per posició. Uh -huh. Lo cual també a vegades si et consideres que tens tres baixes per posició tens que treure un de fora per ficar-lo dintre, coses raras um, sí, sí, sí. tinc totes les posicions cobertes el que passa és que no estic en tres canvis en lluitarem i estem acostumats a lluitar en tres canvis el que sí que em puc assegurar que el Cerdanyola també vindrà a buscar els punts però que els tindrà que lluitar moltíssim eh? sí senyor, sí senyor que, queda eh? pita collons, i collons eh, exacte, eh? o sigui la nostra filosofia és aquesta, eh? o sigui, juguem, encara que siguin 10 juguem a tothom fins que rebentem quan no podem més, no podem més Sí senyor. però tindrà que lluitar molt i currar-s'ho, currar-s'ho molt eh? perquè però... dic, el oh, que estaran ho donaran tot, ho donaran tot. Per, això ja, això sí ho per això tenies raó tu d'aquesta afició perquè també això ho llegeix eh? en el pavelló, això també llegeix ve sí el de l'esforç que fem tu no és tu mateix veure una superbanqueta més limitada perquè saps la no la no ho pot ser-hi i la que, que s'han fet molt, molts bons partits i no és doncs per dir-ho, però a veure, les decisions arbitrals han pirulat tranquil·lament tres o quatre punts. Uh -huh. I això és demostrable perquè estan gravats els partits, eh? No és digui jo com a entrenador i forofo i fanàtic del Hamelberger. No, no. jo està gravat, o si sigui, Són decisions errònies que ens han perjudicat. Però jo et dic que la truita a vegades es tomba millor que estàs una volta ens... Ens ajuden en tres o quatre partits, saps eh, el que vull dir? Escolta, quan s'acaba la primera volta? La primera volta d'aquí a dos partits. Dos partits. Juguem avui i la setmana que ve a camp del Montgrí. Molt bé, molt bé. En principi són dos partits que es poden guanyar, uh -huh. més el d'avui que el de Montgrí, perquè anar a jugar a Girona és un drama. <laughs> uh, jugar a Girona és tot el contrari de quan es piten a casa. Allà sí que els piten caceros, caceros. ah. Uh -huh. No, bueno, sí, això sí, sí, sí, és molt difícil però bueno, és un equip que és assequible és assequible i després començarem la segona volta del Sant Cugat i demà el cap del Terrasse Sant Cugat el líder, eh? eh? Líder. El líder Ara va Vol... líder el Sant Cugat, Sant Cugat Sí senyor, el segon, el, sí, el Martí Adrianec Bañanet. El Martí Adrianec ah. No, el Bañanet, no, no el veig pas La tercera Construccions Monteros Plais Ah, doncs el Mañanet ha baixat. I no tinc més, no tinc més ara, més vale, apuntats, vale. tinc els tres vale, pibes. Vale. Sí, el, el Mañanet tenia un problema perquè tenia un tercer a preferent molt potent sí. i el primera a catalana estava molt fruix. Aleshores, imagino que hauran que he tingut que tirar els datos del preferent cap a primera catalana per salvar la categoria uh -huh. i hauran de veritat a l'equip perquè d'un altre moment a jugar ja tenia un equip brutal. O sigui, veure la primera primera catalana i tenia més equip al tercer a pràcticament que a primera, saps? Sí. <laughs> ja l'han tingut que fa campis ja l'han el club en vol Sant Cugat que no n'ha perdut cap ja el club en vol Procer, Cerdanyola ve el rival d'avui que tan sols, tan sols n'hem perdut un de diferència sí, sí, portem un puto bueno, tres, però perquè n'hem empatat un i n'hem guanyat dos menys però ells n'han empatat, sí. empatat cap n'han no empatat cap, sí n'han eh, guanyat però quatre, ja... n'han guanyat dos però avui hem refer... hem de... Hem de... Hem de partits perduts és un tan sols de diferència n'hem sí, sí, ja perdut un la... més nosaltres però jo dic que està tant, està tan juntet tot. Sí, sí, sí, que si guanya, si guanya dos partits seguits, passes de ser el, el, el eh? onzo, sí, sí. sí, que sempre has estat el CDE, eh? Don bassi, senyor. No, sí, ja es curtió que ja fa dues victòries seguides i aquí sí, està aquí a la pobada. Sí, senyor. la prova està que a, sí. a les plaies, a la construcció de Montenero han perradú, eh? Ja veus, i mira, van I va tercer. Va tercer. I van tercer. I van tercer. I van per el que tinc, o sigui, per un error d'arbitratge totalment anticassero, per un individu que ens Ja fa molt temps que tenim... D'aquests, que millor que no vinguin més, no? Està mal de dir-lo, però bueno, són d'aquesta gent que no tens bon rotllo i que cada vegada que ve te la veia, no? Sí, sí. Però bueno, ens va tocar no tocar nosaltres, no? Sí, sí. Però bueno, amb un equip, la prova està que és un equip que fica més de 30 gols per partit, cada partit i es va quedar 30 gols vas fotre un partit molt molt bé, o sigui, jo penso que ja dic, jo estic molt confiat, eh? potser m'equivoco per dir molt bones sensacions de poder salvar la categoria B i ara deus estar content, no? Uh, que estan fent el Mundial d'en Vol, és? Mundial, o... sí, ara fan el Mundial, sí ara fan partits fa d'en a... per tot arreu, sí, eh? sí, fan partits de molt nivell el que passa és que aquí pots aprendre poc perquè seguint són bèsties ah. el que veus poca cosa pot aplicar a la relació nostra ja, ja. És, és un altre món és un altre món i cada vegada més, físicament són tios de metro 95-105 quilos i que es va jugant sí, sí, sí sí. d'una manera tan, tan ràpida i tan brutal és veritat, que no pot explicar res pràcticament és veritat. No um, no res. Escolta, Kiko um, ho hem de, de deixar-ho hem començat tard però ho hem de deixar-ho perquè després bueno, ens falta bueno. el temps a sobre però sí que tornem a trucar, eh? Quan tu ja saps que estic a la teva disposició. S'han a trucar i hem de parlar més, més, més de més coses, que tenia pendentes, però que no puc. Se'm tira el temps a sobre, bueno, doncs, si no... i em poso malalt. Va, bueno, si no, ja saps, si no un dia, si vols, quedem i baixo una hora de ti, ja està. També, no també. No problema, que t'han de malar a la xarxa d'hora. De va, vinga, fotem el barrot aquí. Eh? Ah, exactament. Quico, vale? va, moltes gràcies oh. de tornar-te a tenir aquí, eh? Molt bé, espero quan tu vulguis a la teva trucada. Jo ah, sé que faig que parlem i que estem en contacte. Sí, senyor. Si tot el que sigui parlant molt, és... a mi m'agrada molt, ja saps. Una abraçada, um... Quico. I quan pugis al pavelló... No vaig dir les res, les no, no vaig dir res, vaig no, dir-te res. Va, que sigui l'última vegada. Ja, ja. Pugis al pavelló, m'esperes que pugi fem el got. Sí, sí, sí, tens raó, tens raó. Eh? Tens I raó, fem raó. Tens raó. Moltes gràcies a tu, Kiko. que hi ja molta sort, la que, la que no tenim per l'altra banda que la tinguem avui amb el partit. Que vagi molt bé. A sí. jo, jo estic molt confiat i ja dic, tinc bones vibracions. Ai recordem a veure, a veure, eh? Avui a partir de les 7, A les eh? 7 de la tarda al pavalló, eh? De Verga. Al pavalló. de vida mort. Sí, senyor Va. Bé? Moltes gràcies. Guanyar sí o sí, eh? Pit i collons. Exactament. Apa. Adeu. Adeu, Adeu adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu. Bueno, ens ha estat molt greu, ens ha molt greu, eh? Perquè ho hem de deixar-ho, hem de deixar-ho perquè no tindrem temps, no tindrem temps de fer l'altre. Només recordant això, eh? Tercera catalana preferent, sènior masculina, primera fase grupa, estem a la dotzena jornada amb el Verga, club amb el Procet Cerdanyola. Aquest partit ho podreu veure avui al pavelló municipal de Berga a partir de les 7 del vespre. Que molt rrrr, ràpidament Agenda de tiros Agenda de futbol sala de... de... de... de... de... de... Recordeu ja que no vam, no vam parlar Ja hem vam parlar l'any per L'any la passat ja, l'any passat, no, no, és que fa tan poc que l'any passat, eh, que no, no, vam parlar la setmana passada, perdó, vam parlar de la setmana passada perquè no hi havia jornada, tampoc hi havia jornada amb l'handbol, no hi havia jornada de futbol sala, no hi havia jornada amb el bàsquet, sí que vam ja vam fet 5 cèntims abans de la setmana passada, avui anirem molt directa, molt directa uh, per guanyar temps, eh, parlarem, començarem pels femenines, lliga primera i lliga femenina, grup 2, estem a la onzena jornada, futbol sala a Solsona, Puig Fitor a futbol sala a de el derbi intercomarcal aquest partit el podreu veure al pavelló Municipal Esports de Solsona i l'àrbitre Alfonso Berbel Santiago és líder ara per al Penyes Plu que és l'agrupació esportiva 25 punts ara per ara diem perquè porta els mateixos punts que el segon que és l'Escola Futbol Sala Jordi Torres Femení i igual que el tercer que és el màgic Sants Futsal que no porta 25 ja veieu eh tots tres primers en 25 punts a uh, la setena posició la trobem el Futbol Sala Aulesa amb 14 punts i aquí ens venen les castanyes pel que fa als equips d'aquesta setmana que s'enfronten. Eh? Uh, són a Futbol Sala Solsona, com dèiem, que va ara per ara a la catorzena posició, és el cuer de la categoria. Futbol Sala Solsona 0 punts, de 10 partits jugats no ha guanyat cap... 16 gols a favor per 51 en contra, mentre que el Puigfitó al futbol serà Cacerres, l'equip que visitarà Solsona, marxa a la en la vuitena posició, amb 14 punts, a 10 partits jugats ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 23 gols a favor per 31 en contra. Un derbi intercomarcal, és una mica, amores una mica, amores una mica, amores una mica, amores una mica, baixes, pel que fa al futbol sala la Solsona, doncs aquest partit el podreu veure al Poballó Municipal d'Esports de Solsona. 14 contra 8. 0 punts contra 14. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. Pel que fa la primera divisió de futbol sala femenina, estem a la 14a jornada. Futbol sala gironella. La futbol sala és liderada per al Club Deportivo Futsi Atlético. Femines amb 39 punts el segon és Club Deportiu Universitat d'Alicante amb 37 punts el tercer és l'Agrupació Deportiva Alcorcón Futbol Sala amb 27 punts els mateixos que el rival del Futbol Sala Gironella. Que, ah, és el Morel a Fútbol Sala eh? marxa amb 27 punts també a la quarta posició, de 13 partits jugats n'ha guanyat 9, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4 36 gols a favor per 24 en contra, mentre que el Fútbol Sala Gironella l'equip local eh, que jugarà a casa el Fútbol Sala Gironella marxa amb 22 punts de 13 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 5, 33 gols a favor per 33 en contra, això sí, repetim que el Fútbol Sala Gironella eh, part d'algun partit així extra es va dir el Josep Rossinyol Eh? l'única persona que, que, que segueix segueix, doncs, eh, bé, bueno, l'única no n'hi ha mèrius, segons es va dir, n'hi ha varios, dos o tres més de Gironella que no volen deixar les noies del Gironella, però sí que normalment els seus partits els fa esplugues eh? um, i es queda el Rubí el, el Rubí de Futbol Sala el Rubí de Futbol Sala que marxa la quinzena posició amb cinc punts de 13 partits jugats ha guanyat un, ha empatat dos i n'ha perdut 10, 21 gols a favor per 44 en contra. Avui però a futbol sala Gironella Burela futbol sala. Anem a parlar doncs, dels masculins, canviem de gènere, anem a la segona divisió catalana, grup 4, estem a la onzena jornada, futsal l'Iris Badalona B, eh, futbol, Salapur, Reig, Alcampa, Balló Poliesportiu de Casagemes, i l'àrbitre Eloi León Torreblanca. <coughs> Oi... Gavà Futbol Sala, és líder, amb 25 punts. El segon és Isur, Hermano Sánchez, Futbol Sala B, amb 24, amb 21 punts. És tercer el Riu de Villas, Club de Futbol Sala. El Bellbé corre a la sisena posició, amb 15 punts. Uh, també hi trobem el Fut Sala d'Etiví l'Aturada B, que marxa a la onzena posició, amb 8 punts. I el castell Galí, Unió Esportiva és el 14, eh, amb 7 punts. Uh, perquè fa el partit d'avui, el futsal Iris Badalona B, marxa doncs, a la vuitena posició, amb 12 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat cap, n'ha perdut 6, 33 gols a favor per 40 en contra mentre que el futbol s'ha porreig és el desè, a dos llocs eh, de diferència, 8 punts de totals, de 10 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 21 gols a favor per 39 en contra, esperem que comenci l'any el futsal a porreig com el va acabar, eh? Uh, um, aquest partit doncs el podreu veure al Pavelló Polisportiu Casa Gemes Futsal Iris Badalona B Futsal uh, Porreig el que és el mateix, 11è contra 10 no perdó, 8è 8è contra 10 12 punts contra 8 punts això serà avui a partir de les quarts de quatre. Primera divisió catalana, grup 4. Estem a la onzena jornada. El líder futsal a Vilanova Segures Bilbao amb 24 punts. El segon, restaurant Barbianis Capellades amb 22. Els mateixos que el tercer, que és els de La Palma, plou bé, plou, no, prou bé. Palma, Trenga Blagana, perdó. Uh, 22 punts també és el mateix, com deia, que els capallades, eh? que va segon. Eh, uh, quart hi trobem el primer equip vagenc, el uh, Club Esportiu Futbol Sala Sant Pedo 21 punts, el cinquè esport sala de primera tornada amb 20, uh, el Castellbell Futbol Sala és a la 8a posició amb 14, el Castell Galí Club de Futbol és 12 amb 6 i el Navas Futbol Sala segueix uh, a uh, l'últim de la categoria, segueix el CUE, 14, uh, 14è, uh, a la, uh, la 14a posició en 3 puntets Bé, això ho acabarem ho aquí amb la Lliga División Nord Catalana grup 2, estem a la onzena jornada PC Imagín Fumos a la Cacerra Sant Joan, Club Atlètic al camp, avalló municipal de Cacerras i l'àrbitre Perfecto, Zambrana González això és el que esperem que ho faigui perfecte, eh? el líder Jesús Maria cop Esportiu amb 26 punts el segon la vinícola Futbolsal de Montvui amb 21 i el futsal el Rosario Central és el tercer, ara pararem 20 punts també corre la cinquena posició Montserrat Monistrol, Penya Blaugrana amb 18 punts mentre que l'Olesa és el Cuer a la 14a posició amb 3 punts Perquè fa el partit d'avui El PC Imagina Futbol Salacacerres Marxa a la 11a posició amb 10 punts De 10 partits jugats ha guanyat 3 N'ha empatat un, ha perdut 6 33 gols vorts per 44 en contra Mentre que el Sant Joan Club Atlètic Marxa a la 12a posició amb 7 punts De 10 partits jugats ha guanyat 2 N'ha empatat un, ha perdut 7 26 gols per 5 per 42 en contra. Ja ho sabeu, doncs, eh? Futpeza, imagina futbol sala de Cacerres. Sant Joan, Club Atlètic. I el que és el mateix, un 0 contra 12. 10 punts contra 7 punts. Ho podeu veure a camp o allò municipal de Cacerres. I això serà avui, a partir de dos quarts de set. Oh, yeah. I was guns, she was hard Stealing everything to go I was born, she was the The worst of me Give me, give, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me Just for the hell of it Hell of it Can minuts, last of my bones on I 51 minuts, és hora de passar, doncs avui sí que el tenim aquí després del pont, eh, del pont aquest, quin pont, no hi havia cap pont, però hi havia finals de festa, eh, dels Reis. Després dels Reis, doncs tenim... Ens l'han portat, eh, ens l'han portat els Reis, ens l'han cagat i ens el posen avui, eh, el president de la Federació Catalana d'Arts, Josep Maria Salvador, bon dia. Bon dia i bonada. Salutacions cordials des de Tarragona. Des de Tarragona, molt bé. Moltes gràcies. Igualment des d'aquí por reig. des del Barreca d'Arts. Ben fet. Escolta, escolta, que anem tardíssim, Josep Maria, anem tardíssim, eh? Com, com han anat les festes de, dels Reis i la Nadal, vaja, totes, general. En, totes aquestes festes sempre la bé, en família, amb amics, amb bona companyia i tenim tot això que més volem, doncs, que els dals també vagin bé, com, per exemple, doncs, l'últim Destiny 8-9 que es va celebrar el 17 de desembre. És a dir, l'últim dissabte hàbil per poder fer competicions ja el 24 de desembre no és un dia profíci per fer cap competició, doncs el dia 17 es celebrarà el segon Open d'Estic Windmow, que vam anunciar aquí el programa, uh -huh. que es va celebrar a Olot, després del programa de les feres Olot. Allà van celebrar el matí una timba, un Open d'escalfament, i la tarda es va celebrar el segon Open d'Estic Windmow amb 44 participants. Per tant, igualem el rècord de participació que es va assolir la xarxa en el primer Open d'aquesta temporada. Estacada uh -huh. al Club de Desarçatxa... Doncs mira, el 17e llocs del Carlos Santano, el Dard Vilaplana, Hilary Fons, Enric Hid, Ignasi Basullas i Andrea Villanueva. I no és, no és broma, eh? Tots aquests esportistes van quedar en 17e llocs. No va haver-hi un jugador destacat del club dagastar de Portreig, sinó que van ser tots que van quedar eliminats de la mateixa ronda gairebé, a excepció d'en de Joan González Gaixa, Josep eh, Santonja i en Joan Madó, en Joan Manel Domínguez, uh -huh. que van quedar eliminats a la preliminar quedant entre tres tercer lloc. déu nhi Per part del Navas, doncs no hi va haver cap participació i, per tant, doncs, res de comentat als jugadors de Navas. A les semifinals doncs, mira, hi va arribar l'Antonio Rodríguez del Pirituño, que va perdre 1 a 4 davant d'en Dani Carrascom, que és del, del club d'Arts i de d'Estrèndria de la Barca, malgrat que el jugador és de la Pobla de Mahomet. Uh -huh. uh, Ángel Rodríguez Doe, del Pirituño, que és de Ripoll, però que juga, malgrat de mar, va perdre 2 a 4 davant d'Òscar Valenzuela, de l'Ole d'Arts de Palafosell, i la final, doncs, entre el Dani Carrasco i l'Òscar Valenzuela, el Dani Carrasco va assolir guanyar 4 0 el seu partit, amb un partit excepcionalment bo i bonic de veure, molt igualat, 180 per aquí, 180 per allà, tancaments alts també per part de Dani Carrasco i també els brecs que va assolir amb el partit, per tant, 4 a 0, m'ha escut també resultat, bon resultat també per aquest esportista, que està jugant molt millor, que està jugant molt bé que està assolint, per fi hi ha uns actius assolits, no?, de guanyar un destí 8 i per tant, doncs, de començar a despuntar el punt de ferro Molt bé, molt bé Així és que Així és eh, i la, propera cita, 8 la propera cita del destí La propera cita del destí serà el 21 de gener, a Manresa i la classificació, doncs mira, el primer lloc és per Oscar Balancela, el Dagon, el segon lloc el Dani Carrasco i el tercer els Reparimany d'Olot. De, eh, destacar des de lloc per Núria Plaça, des de lloc, que seria a un punt, la Núria Plaça en porta 24 i un punt menys tindria la Gran de Riba i també la l'Andrea eh, Villanueva de la xarxa, com també la Marta Calvo de Terrassa. Per part dels homes, per de part del quadre masculí de la xarxa destacaríem l'Enric Titt, que amb 22 punts empata també la mateixa posició que la Andrea Villanueva, amb el dinovell lloc. Molt bé. Uh, Jean-Marie, alguna cosa més del destituint-mou? Doncs no, amb això tancaríem el destituint-mou i passem doncs, a les competicions programades per avui. Avui tenim dues competicions programades. Una que organitzem nosaltres des de la Federació de l'Arts directament, que és la cinquena jornada de la lliga de la Divisió d'Honor. Quan sí torna la lliga regular, la competició regular torna al seu funcionament avui. Sí senyor, que, molt tot, com bé alguns, mm -hmm. els darts van fer pont altres després no, però altres sí i doncs d'aquesta setmana el club d'arts de Xarxes, que jugarà o rebrà la visita del club d'Ars d'aigüestoses, el líder el líder que arribarà aquí a putt per eh, defensar el seu liderat i la seva invasibilitat per l'altra banda el Navas rebrà la visita de la Guardiola de Manresa eh, per tant també serà derbi del Bages aquí entre Navas i Manresa sí, sí. a Guardiola i, per altra banda, l'UV d'Arts eh, rebrà la visita de la Llega ZDG, que és el Club Les l'Espluga rebrà la visita del Baixcamp Camp amb una baixa força important, com és la del seu capital, Gavi Ulevé, i, per últim, l'Aperitonio de Magrat de Bar rebrà la visita de la Gota de Terrassa. Bé, jo he dit adéu-n'hi-do eh, al partit de Clues de la Xarxa Club d'Arts i Guestoses, però... <coughs> però era molt maco de jugar, no me'n recordo a l'època de... que jugava, era un partit que era molt maco, més a més que et coneixies molt bueno, part de tots els equips, eh? no sé què passa que hi ha amb els darts que podries perquè són pocs, però almenys els que som són molt benvinguts a eh? tot arreu eh? és... doncs sí, i el fet, fa que, el fet que faci que també els darts entre clubs diferents estiguin avinguts és el tercer temps, el tercer temps, un cop acaba el partit Exacte, sí, els esportistes senyor. en aquell moment en què comparteixen doncs o algú per picar o algú per veure i és el moment de compartir-nos les experiències d'aquella partida, que si has fallat aquí, que si hi ha gent de fer això, que si has tirar allà... Bueno, sí. doncs és allò. Debatre també, no només de d'Arts, sinó també temes d'actualitats d'altres categories i d'altres modalitats de d'Arts. Sí, senyor. <coughs> Perdó, i la punt final per tancar la secció, eh, de què parles per a la Jure Maria? Doncs mira, doncs l'altra competició programada per avui que no organitza la Federació de d'Arts, l'organitza l'Organització Britànica de d'Arts, la British Arts Organization, és el, el 2017 Lakeside World Professional Darts uh, Competition. Això què és? és? el campionat del món individual. Així de ràpid. Sí, sí. Per molt llarg que siguin els noms d'aquests anglesos, nosaltres anem pel dret i això és ràpid, el campionat del món individual. Aquí és on es classifiquen els millors esportistes del món. Sí, sí. Uh, hi ha un esportista classificat per cada zona, és a dir, ja uh, Europa seria dividida entre uh, l'est i l'oest. Sí. i després hi hauria un representant de, de lo que és Amèrica, un representant d'Àsia i eh, els altres esportistes que es classifiquen quatre, eh, perdó, quatre, sí, quatre es classifiquen amb un classificatori que és el màster mundial, que és el, el, el play-off del màster de, del, del campionat del món, que se celebra el dia abans del Màsters Mundial ja ho vam parlar programa sí. i que ja havíem comentat, que és una competició que se celebra i classifica esportistes directament per uh, l'acte preliminar del Campionat del Món i després ja per rànquing, per classificació de les puntuables de, de, de la World Art i la BDO doncs, que surten uns esportistes que hi participen tant a quadre masculí com a quadre femení destacar uh -huh. doncs, que de, el Campionat del Món femení és l'únic que se celebra de punta de ferro, per tant doncs destacar-la eh, la participació de les dones femenines o de, de les jugadores femenines en aquesta competició, no només per fet de que eh, tenen el seu propi mundial sinó perquè, carai, ja que és l'únic que juguem doncs, a menys destacats no? per exemple, hi trobarem o hi hem trobat en aquesta competició la Sharon Prince, l'actual campiona del Catalunya Open, i un altre nom que també ens sonarà una mica familiar és a de Gras, que és l'altra la jugadora, jugadora holandesa, que a part de ser finalista a Catalunya Open d'enguany ...també la vam anomenar quan va guanyar a l'ESC d'aniversari Open l'endemà... ...per tant, doncs, aquestes dues participants, diguéssim, les més conegudes entre la cuarta de femení... ...destacar, doncs, que a la final... ...la Eileen de Graf s'ha quedat a les portes, després de la semifinal 2-0 davant de Lisa Ayrton... ...i la Corrine Hammond va guanyar 2-0 a, a l'estació de Bromozada... ...per tant, doncs, aquí tenim una final inèdita entre l'anglès de Lisa Ayrton... ...que té una, dos corones mundials i que va per la tercera... I, per altra banda, la Corrine Hammond, una jugadora australiana que no ha guanyat mai un Mundial, no ha guanyat mai cap torneig de la BDO, però que eh, ha assolit... Eh, quan dic que no ha guanyat mai cap torneig de la BDO, em refereixo. Torneig europeu o Mundial, no local a nivell d'Austràlia. A nivell d'Austràlia sí que n'ha no guanyat, que per això s'ha classificat per aquesta competició. I pel que fa al quadre masculí, doncs mira, destacar que encara queden vius o que encara queden per poder jugar la semifinal entre Darryl Featon, anglès, i l'holandès Dani Noper, i per l'altra banda els anglesos Glenn Durrant i James Hux, que també jugaran l'altre final avui i que demà jugaran al final. Qui sortir d'aquí dels guanyadors doncs seran els que es posicaran al final, que jugaran a la tarda a partir de les 5, i que ho podreu seguir en directe a la web amiga o col·laborada de la Federació Catalana, que és eh, darderosdetarragona.com una web doncs, amb la qual doncs, la Federació també col·laborem i eh, aprofito doncs, per també fer una mica de promoció. Molt bé, escolta, Joan Maria, quin temps està fent per aquí a Tarragona? Fret. Fa fred? Fret, fret. Estem a 8 graus, que per vosaltres seria molt, però per nosaltres és poc. Quant quan, quan, quan, quan dius que fa? Estem a 8, i quan aquí, habitualment, ara, en aquesta hora, doncs, estaríem aproximadament a uns 11-12 graus. Molt bé, Jo Maria, doncs. com que més a més fa una mica de vent, la doncs, presentació de fred és més millor. Sí, més millor. Molt bé. Doncs Maria, moltes gràcies de tornar a sentir. Moltes gràcies a vosaltres Deu. i fins la setmana vinent. Ens veiem la setmana vinent, Joa Maria. Adéu! Adéu! Vinga, va, ara sí, ara ens hem deixat la publicitat de dos quarts de dues, és com qui, eh, de, perdó, dos quarts de dues, dos quarts d'una, així és com quina no bola cosa, però sabeu què passa? que farem com el Juan Palomo i ho farem tot ara, eh? farem dos publicitats o sigui que teniu temps d'anar a fer el que vulgueu eh? però torneu eh? d'aquí mitja hora et torneu-s'hi aquí eh? 30 anys d'experiència, serietat i confiança a Berga comarca i també a Barcelona joieria, plateria i objectes de regal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 Ofertes de la campanya de Nadal conjunta de Ràdio Porreig, la televisió de Porreig i la megafonia d’ambient pels carrers del poble d'aquestes festes. Per a contractació i informació podeu trucar al telèfon 93 838 0000. Repetim. Per a contractació i informació podeu trucar al telèfon 93 838 0000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 Moltes felicidar! Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel teu operador i necessites ajuda. Vols fer tu mateix els regals de Nadal? Vint alss nostres tallers. Dilluns, matí o tarda, dissabtes tarda. Previa inscripció, places limitades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 Cada dissabte a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Bàsquet, venia! Uh! Bé, la una i 7 minuts ja anem a parlar de bàsquet eh? Anem a parlar de bàsquet, ja que ens ho diu la sintonia Ens diu la cançoneta, doncs Si el Pol vol que parlem de bàsquet Parlem de bàsquet al marge dels resultats que es poden estar produint ara per ara aquí en el pavelló municipal de Portreig perquè fa el club bàsquet Portreig perquè bueno, això això ja explicarà a l'Abert eh? moltes vegades eh? tenim doncs, problemes a l'hora de, de saber els resultats d'altres equips de, de bàsquet de la comarca oi? aquí perquè tenim més a prop més a mà ens va més bé eh? tot i que no, no, no, no, no ho fem per això eh? perquè no tenim, no tenim doncs, contactes per poder doncs, eh? treballar aquest tema de moment, doncs, tot i a marge dels, dels, dels resultats que es puguin estar produint De bàsquet, sí que parlarem, doncs, com sempre, la bàsquet a la tercera masculina fa prèvia. Grup 3, estem a la 14a jornada. Líder, Rasfe Sant Fruitós, amb 25 punts, segon bàsquet Club Martorell B, amb 23 punts, Club Bàsquet Montpedrós, amb 22 és tercer, a la cinquena posició trobem el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, amb 21 punts, a la setena posició trobem el Club Bàsquet Solsona, amb 20 punts, ara per ara, doncs, a la quinzena posició, marxa Limesa-Sallena, amb 17 el partit per setmana que dèiem Club Bàsquet Prolet gelida, doncs resulta que el Club Bàsquet Prolet marxa la desena posició de 13 partits jugats n'ha guanyat 6 n'ha perdut 7 863 tirs a favor per 823 en contra això fa un total de 19 punts metres que el Club Esportiu gelida gelida, perdó, si sí, que aviat podria ser gelida no? eh, que farà un fred es veu que abans hem començat dient que era temperatura frigorífica però acabarem temperatura congelador congelador ridífica, eh? Ah, uh, ah, uh, buf, mare Déu, eh, uh, es refereix a congelador, eh, que si estiguen significat a dins, eh, que congelats, eh. Doncs això, Gelida, ja eh, marxa a la onzena posició, 3 partits jugats n ha guanyat 4, n ha perdut 9, 17 punts a favor, Club Bàsquet-Porreig, Club Esportiu, Gelida, ja que seria el mateix, 2 contra 11è, 19 punts contra 17, podreu veure al Pau allò municipal de Porreig, serà demà a partir de dos quarts de 6. posem dues categories més amunt, anem a la primera, categoria masculina, faça prèvia, estem en el grup 3 i uh, passem doncs a la catorzena jornada. El líder és curiós, eh? perdó, perdó deixem-ho dir el partit per aquesta setmana, és Lliçà de Munt, VIP, Bàsquet, Berga, uh, segueix líder al Futbol Club Martinenc, eh? parlem de bàsquet, però segueix líder al Futbol Club Martinenc, amb 26 punts, el segon és el Lliçà de Munt, amb 24, i el tercer s'agrada, família Caleró, 22, Albert, bon dia. Portes algú de bàsquet? Sí, una victòria. Portes una victòria de bàsquet? Va, vinga, si et poses cap allà dins ja t'ho comento una miqueta. Ah, no no t'ho comento, m'ho comentes tu. No, d'això no en volem parlar. Eh? D'això no en volem parlar, eh? De la... De la lliga... Tens fred, Albert, m'has constipat, no? Aquí tens el mando del de Llosa, eh? aquí. Mando de l'aire condicionat, eh? És que ell està... Ella està dins, jo, estic a, jo també estic dins, però com que són dos departaments diferents, eh, jo ja tinc la temperatura bé, eh, eh, l'aire condicionat, ara ell ho trobo parat i està una mica freta eh, dins. Doncs bé, bueno, com dèiem, eh, les, el partit que dèiem, lliçada amb un beat basket verga, a lliçada amb un marxa la segona posició amb 24 punts. Do, de 13 partits ha guanyat 11, tan sols n'ha perdut dos mentre que el beat basket verga no li està sortint per res les coses com esperava uh, marxa a la setzena posició és el cué del grup, de 13 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha perdut 11 784 tirs a favor per 987 tirs en contra amb un total de 15 punts Lliçà damunt, VIP, Bàsquet, Berga el que seria mateix segon contra setzer 24 punts contra 15 punts aquest partit el podrà veure allà allà dalt, a eh, damunt, a Lliçà damunt serà avui a partir de les 8 del vespre em sents, Albert? Bon dia, em sents? Apel·lat. Em sents ara? Em sents, em No, tampoc em sents, ui, estàs ben sord, Albert Albertini, ah, xufa, ara No, tampoc Jo sí que et sento Ui, ui, ui Ara sí. sí, sí, sí, sí Albert, sí, em sents, sí. sí Sí, no Ui, ui, estem, estem... Espera un moment, quan em senti ja parlarem amb ell eh? Ara vaig a passar la, la Doncs vaig a parlar de l'ICLM Manresa ara em sents no sé què passa amb aquests aquí ens fa centatge jo ja t'ho sempre, algú ens fa centatge saps aquell ninot que et posen i et bleguen? com es diu allò? ostres, sí, allò que et agulles, no? sí, algú te l'esclava sí, algú fa aquí perquè aquests micros i aquests cascos van bé fins que arriba a la 1 a la migdia a les 12 per tant, hi ha un ovella negra a l'estudi Avui estarem a votar que eh, Albert? Estarem a votar que el club de Portuganés. Ja ha començat, no? El club de Bilbao, sí, ha començat, resulta cada moment. A menys, menys, com rebem les notícies... Jo he pendent del davanter del Bilbao. Sí, senyor. Per la meva lliga. Àrits, Àrits... Àrids, eh? no? Astèrics, no? Sí, avèlics Àrids, no? sí, sí. Astèrics Escolta, Albert, passa la informació resultat Va, et veu eh, un resultat, Pep Si no acabes 5 minuts, no podràs parlar Vinga, demòs, Et queixaràs M'has donat uh, 5 minuts abans de dos quarts Un resultat eh, Un resultat de bàsquet Vinga, I, uh, de jugat fa poca Fiquem... estona aquí al pavelló Fa ben poca estona han jugat un partit bastant interessant i bastant intens Sobretot uh, la primera part uh, Bona primera part del Porreig Segona part s'han desconnectat uh, una miqueta Com vindria ser el Barça de bàsquet uh, un, uh, un, un quart, dos uh, Han sabut reaccionar i resultat final, perquè que sàpigues, la primera primer part ha arribat al marcador amb 23 a 15 a favor del porreig i el resultat final del partit ha estat de, després d'anar empatant el penúltim quart, ha estat de 48 a 34. Molt bé. Primera molt victòria bé. de la fase de regular, eh? Avui començaven doncs, els nois al eh, el mínim masculí, estem parlant, eh? Per cert. El mínim masculí. El mínim masculí eh, començava, doncs, la fase regular que ens ha de portar fins al maig, uh -huh. doncs, primera victòria. I fa uns moments acaba de començar el, el femení, eh? el femení del, del porreig que jugava contra, contra el castellà. També en categoria mini, no. no aquesta és la infantil femení. Eh? Infantil femení. Sí, d'aquí una estona, si podem, intentarem doncs, saber alguna cosa més d'aquest partit. Molt bé, Albert. Doncs que jo el que us tenia que dir era que l'ICL va... Amb els dos bases tocats a Saragossa, eh? érem els pocos i per la vuela, eh? Sí, a més a més, només ens faltava això. Sí, 100 cops han deixat Machado i Svetovic gairebé sense entrenar-se durant la setmana prèvia al partit de demà davant el tècnic Conta de Saragossa. Eh? El tècnic Ivo Navarro era clar ahir. A la compareixença davant dels mitjans informatius, ni l'un ni l'altre no han pogut fer una feina amb el grup. Però dins de la plantilla també tenim Lluís Costa i Roman Montañez, que també aquests dies han treballat molt bé. Segons l'informe mèdic que hi va remetre al club, Svetovic es va donar un cop a l'espatlla en una sessió d'entrenament i tan sols ha pogut fer una sessió amb el grup. Pel que fa al base americà, Mitchell Machado s'ha pogut exercitar aquesta setmana perquè té una contusió a la tuberositat tibial anterior al genoll. Ojo, eh? I tampoc no, no se sap no se sap si podrà jugar. El partit de demà a la pista del Tècnic Conte, a partir de dos quarts de set, tanca la primera volta de la Lliga. Fota el... el... Ho, has vi, ho has vist, Pep, o...? Ja Està parlant de bàsquet. Has sí, fet, has has fet, fet, un, has de fet, bàsquet. Jo també ho has no? Ha has fet un triple, no? Un triple. Triple-doble, també. Albert, saps que... que... No has de dir res més, després de tant temps que feia que no ens veiem per aquí? Bé, bueno, a veure, eh, el tema motor està interessant, val? està interessant, eh, un de Dakar, eh, bueno, <laughs> després qualificaràs com ves tu aquest de car, però jo sincerament m'ha decepcionat moltíssim, moltíssim, són coses que s'han de tenir en compte això, ja ho sé que les previsions són les previsions, però m'ha decepcionat moltíssim perquè no s'han vist etapes interessants, sincerament, aquesta segona setmana, el que per la primera setmana ha tret algú, doncs veurem. Després farem un ampli resum abans d'això, eh? I, evidentment, esperem comptar amb la presència d'un home molt important, col·laborador nostre, el considerem, que està ficat al Mundial de Ratllis d'una manera ara no tan directa, no perquè... però esperem que ens continuï portant moltíssima informació. Estem parlant del Jordi Riba, l'enginyer eh? el... de pista de l'equip Volkswagen, que ja sé qui n'hi és, Comptem amb ell, evidentment, i que ens parlarà a la, segona, a la primera secció, cap al final del programa, de com veu aquest nou campionat del món de ratllis que està a punt de començar a Montecarlo aquesta pròxima setmana. Eh? És l'únic que posa alguna de criteri aquí en aquest programa. Sí, eh? és l'únic que s'ha sí, dit que no més, digui, que no ens parli mai, no ens parli mai més, eh, Albert? Mm -hmm. Som-hi, Pep! Va, venga. Comencem amb els més petits per de futbol base, ja ho sabeu, aquesta sintonia de la Shakira. Comencem amb els més petits, categoria per Benjamí, grup 53, ja tenim alguns resultats, per exemple, Súria 8, Beganès 0, Joan Engsing, havia 0, Gironella 3, Manresa 0, i el municipal de Berga s'ha disputat un nou derbi aquest matí, un derbi també que ha estat molt interessant pel que m'han pogut anar dient, i que fins a ben arribar al final no s'ha decidit, perquè què no s'ha decidit? Perquè ha acabat amb taules, Berga 3, Porreig 3. i la classificació d'aquesta categoria eh, comptant el partit d'avui alguns equips per exemple el Joanenc suma 33 punts però més el partit d'avui en suma 3 més 36, en tenia 33 recordem segon el Porreig en tenia 27, en suma 1, 28 i el Berga es queda com un Porreig estaven un amunt i un, un avall, doncs el Berga en tenia 26, en suma 27 per tant, Berga encara en 28, Porreig amb 27 6L aviat 20, 11 el Gironella amb 7 que si sumem els 3 són 10, i l'últim, el vaganès que es queda igual, que no ha aconseguit guanyar, eh? Després de la maneta, el vaganès continua igual. Sembla mentida, Pep, la, la veu que tinc... Eh, comparat ahir, no? I, i, I el que crides? Perquè no em vas sentir, però ahir, no, ahir podia anar cridant però, Com si res, ni que tingués un sí, sí. No un micro, no, un amplificador Jo pensava que ho farem al programa Perquè sí, ahir encara no sé si vindries sí, sí, no. sí, Sembla mentida, que te'n vagis a dormir i te'n recopies la veu Però bé, bueno, sí, sí. és, és curiós No hi ah. ha res de raro, he dormit sense calefacció Avui he dormit ah, fora no. i amb si marxa el costipat no, no, no, sense calefacció i m'ha vingut la veu Avui he dit, avui he dormit fora i amb si marxa el costipat Perquè igual em marxa Escullos, ja. Has poces vagades. estàs pitjó? Sí, si ataques, si et, si el contraatacas en el lo que ell vols, sí. i després posis una mica més de canya, sí. llavors el mates, eh? Sí, podria vènser. Des d'aquí ho, ja ho. Enviar, proveu. Ja, proveu. Què he dit? la nevera, o la congeló si teniu un tanc teniu un tanc sí. No tot el dia, eh? perquè podríeu glacar Però una estoneta, eh, abans de dinar eh? Allà al tanc, hi ha un, un que estoneta que abans no? de fer el vermut, us foteu dins el tanc Sí, sí, amb una aigua freda, freda, ja ho diuen, no? Bueno, Finlàndia els finlandesos es foten amb aiga freda Sí, sí, no, no suec, I estan prou bé eh, A l'ataque, eh, pitip i collons Com és que l'impició Albert, m'has donat 5 minuts per 2-4 Sí, va, seguim, Pep, va, a va, va, a va, va. A la font. Vinga, seguim Categoria Benjamí, 3ª División Grup 12 Amb aquests resultats Porrets 2, Puigcerdà 4 ...derrota els protsencs i el municipal de Begà... ...s'han jugat al derbi entre el Beganers. I el Gironella, resultat final, Beganès, 8, Gironella, 2. Però què fa als altres bergadans? Avuià i Berga, aquesta setmana, doncs, tenen jornada de descans. I la classificació queda de la següent manera. Recordem, a falta de tancar la jornada d'avui, però amb alguns partits provisionals. Per exemple, el Sant Pedons queden 25 punts. Primer, la Salle, segon amb 22. Solsona, tercer, amb 20. El Beganès seria cinquè amb 19. I els més tres que ha sumat avui serien 22. El Gironella, sisès, queda igual amb 15. L'11 és l'Avià, amb 9, que també es queda igual. I el penúltim, en aquest cas, és el Porreig, amb 3 punts. L'últim seria el Berga, amb 0 punts. Eh, Déu-n'hi-do, el Berga li està costant moltíssim en aquesta categoria. Eh, el, el Berga li està costant moltíssim, eh? eh? Ànims, nois, ànims. Vinga, passem a la categoria d'Èlit. Ja ho sabeu, eh, el, el Benjamí, a la primera divisió, el grup 6, un resultat, com sempre, eh, Berga i Porreig en aquesta categoria, i avui s'han en ells. S'han enfortat ells, han començat guanyant el Porreig, i ha acabat perdent 1 5. 1 5, ha guanyat Berga 1 5, per tant, victòria dels bergadans, i fa que la classificació, doncs, quedi de la següent manera. Can Rull primer amb 34 punts, seguit eh, 11 de 12, eh, el Can Rull, 11 de 12. Està portant una dinàmica molt bona. Uh, seguit del Ja Begueta Rassa amb 26 punts ja veieu que la diferència comença a ser bastant avoltada Penya Blaugrana Sant Cugat són tercers amb 26 el Verga és 11 amb 15 però si sumem els 3 punts avui de la victòria davant el Porreig eh, en serien 18 punts per tant està en terra de ningú encara i que sí que està en terra de ningú el Porreig que és 8 i es queda eh, perdó, és 14 i es queda amb 8 punts, es queda igual després de la derrota d'avui, llàstima categoria a la V, tercera divisió, grup 12 i 8. Aquí eh, tenim un resultat. Recordeu que aquí tenim el La Vi que seguim del B i la La Vi de l'A, perquè són molt pocs equips de la comarca que ens representen, per tant seguim les dues les dues categories. No ho solen fer en tots el, les categories, ja us sabeu, però sí en aquesta i sí en el Benjamí. Cardona 4, eh Gironella 2 i en joc els instants finals del partit Vaganès-Solsona al municipal de Bagà està a punt d'acabar aquest partit i tan bon punt acabarí tindrem el resultat i el passarem en antena. I pel que fa demà, dos derbis tancaran la jornada 13 eh? i curiosament tots dos a la mateixa hora. Duna banda el municipal Sant Jordi de Cer s'enfrontaran al Sant Salvador i l'Avià i eh, un, un derbi doncs que eh que l'Avià necessita guanyar, necessita guanyar perquè el Sant Salvador doncs en aquest cas eh és quart, és quart, i l'Avià, bueno, ara diem la classificació, l'Avià està mica enrere, eh? està cap al 11 en posició mitja taula. I d'altra banda, doncs, el Municipal de Berges jugaran un interessantíssim Berga-Porretx. tot això, la classificació provisional és Puigcerdà, 36 punts líders, segon la Navàs amb 31, tercer els sols són amb 28, quart el Sant Salvador amb 22, que si demà guanyés es posaria en places de podi, 11 el Gironell amb 12... Uh, 12 el Borreig i l'Avià amb 10, per tant aquí si guanyés un dels dos es desmarcaria, i 14 el Beganés amb 7, i últim un cop més alberga també aquí amb 3 punts, en aquest cas alberga Berga bé, eh? Categoria i segona divisió, grup 7, aquest és el de la, és el l'A l'A dels dos equips resultat final del derbi que s'ha jugat aquest matí al Municipal i un, eh, és curiós, també ha començat aquí guanyant el Berga, en l'altra categoria ha començat guanyant el Porreig, i aquí ha començat guanyant el Berga, i és curiós, doncs resultat final, Porreig 3, Berga 1 classificació, Sallent 36 Porreig 7, è serien 18 punts però sumant els d'avui serien 21 totals, 9 al Berga que es quedaria igual amb 13 punts, passem al futbol 11, categoria infantil segona divisió, grup 27, aquesta categoria de futbol 11 ja sabeu que, com sempre els partits doncs aquesta hora estan la gran majoria en joc uh, s'està jugant al municipal uh, de la zona esportiva de Guardiola el vaganès Pirinaica, primer quart d'hora de la segona part el resultat provisional és acaba de marcar el vaganès, anaven 1 a 1 doncs 2 a 1, 2 a 1 això sí que és resultat en directe Pep sí, Albert, i el més són tonteries, 2 a 1 no hi ha com tenir la tecnologia última eh? i uh, bueno, un Pirinaica que és últim eh per tant, és importantíssim pel Beguenès aquest partit, que li està costant. Tornem cap aquí, parlem al Municipal de Gironella, on aquí encara no s'ha arribat el descans, però punt està el Gironella a Vinyó, una Vinyó que és sisè amb 18 punts. I a la tarda, a les 5, el Municipal de Berges jugarà el Derbi, entre el Berge i el... Ah, perdó, el Derbi, jugarà el Berge Navas, Navas que és 8-14, i per demà tancarà la jornada el Derbi, aquest sí, que jugarà l'Alfons Gonfaus entre l'Avià i el Porret a partir de les 11 classificació, primer, el Porreig amb 20 punts, seguit del Berg amb 29, com està aquesta categoria tercer, el Puigcerdà, amb 24 una mica despenjat uh, quart, l'Avià també, Puigcerdà i Avià estan empatats amb 24, eh? Desel Gironell amb 14, penúltim el vaganès amb un punt, ja m'està apretant el temps, Pep sí, sí, sí, categoria Callet, segona divisió, grup 21 en joc des de les 12 municipal de Sallent, Sallent 4, Porreig 0, ho has sentit bé uh -huh. des de les 12, per tant, el partit està avançat a la segona part Uh, clars que és que un... el cellent és segon amb 28, eh? també és normal, el porreig és desè. El líder és el Puigcerdà amb 29, el, por el porreig, com he dit, és de desè amb 13. Juvenil, segona divisió, grup 20, només un partit dels equips bergadans, avui a dues quarts de sis de la tarda, el camp municipal d'esports de Súria, súria Sant, Salvador Sers, un Súria que arriba a setè, amb 12 punts, la resta d'equips bergadans, aquesta tarda... Uh, o bé juguen o bé descansen eh? no podran jugar de fet perquè ni juguen ni descansen, t'explico Cas del Porres no jugarà doncs perquè el seu equip que hauria s'hauria d'enfrontar que és el Pere Ignasi Puig club de futbol, es va retirar de la competició doncs ja fa 3 jornades uh -huh. no sabem per què, no, no, no et diu mai el motiu només posa retirat, no es diu mai el motiu però bueno de portes en dintre evidentment que sí jo tinc un també, tinc un sí. I, el, i la resta d'equips doncs cas d'Alberga Verga, cas del Gionello doncs aquesta setmana tenen setmana de descans, jornada de descans classificació via 22 tot i això amb un partit menys amb un partit menys Joanenc amb un partit més 21 eh, per tant que ningú s'esperi tercer Sant Podó amb 20, sisè el Porreig amb 15 Nubel Sant Salvador amb 6 Porreig amb un partit menys eh. Uh, i només ens queden les noies, categoria infantil cadet Pep, uh, per anar ràpid uh, grup 2, per, per demà al matí a les 10, eh, el municipal Pepin Vallès eh, Pepin, Pipo, Pepin Vallès partit <ríe> que no va parlar ningú si escolta, eh partit entre el Castellà Unió Esportiva i el Porreig, la classificació Manresa 33 punts, seguit del Badia del Vallès amb 30, Unificació Sant Cugat Unió Esport... eh, Santa Perpetua 27 i el Porreig el trobem quart amb 24 molt bé, Fins aquí, t'he donat els 5 minuts eh? Molt bé, 5 minuts i vaig a passar llavors, El de les noies eh? Amb aquesta sintonieta, eh? sempre Anem a passar doncs, al futbol sènior eh? Palmem directament des del Et deixo els micros engegats Albert, No, millor aquí. que no, perquè a Ara he d'anar a veure aigua eh? Surt algú sí. <laughs> <laughs> Fins ara, eh? Fins ara. Uh, doncs vinga, comencem segona divisió femenina grup 2 estem a la tretzena jornada de Montmajor Futbol Club Femení uh, Manu Lanzarote Club de Futbol B al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Jairo José Cortrina de la Cruz és líder al Club de Futbol amb 32 punts el Mercantil Club Esportiu marxa a la segona posició amb 28 els mateixos que el tercer que és Ara per Ara a l'escola Futbol Olesa 87 uh, 87 ehm um, es corta amb el ginàstic de Manresa Club a la sisena posició amb 22 punts i el cue del grup a la catorzena posició és el Vilomana Club de vol també menys 3 punts per senció <coughs> El partit per què fèiem referència avui, doncs el Montmajor Futbol Club, marxa a la onzena posició, amb 10 punts de 12 partits jugats, n ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 8, 19 gols a favor, per 36 en contra, mentre que el femení Manu Lanferoté Club de Futbol B marxa a la quarta posició, amb 25 punts de 12 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3 49 gols a favor, per 20 en contra, és un bon partit per quedar glaçats, eh? perquè allà Montmajor de un nivell fred que farà, perquè després tenim amb els masculins, tenim el, el nostre el nostre derbi eh, després en parlarem eh, de les temperatures que es farà, això serà demà eh? Eh, aquest partit però aquest partit eh, sí, és demà també Uh, poder serà, poder el poder del derbi serà avui eh? no ho sabem, però bueno, sé sí que baixaran molt les temperatures, farà bastant fred, sobretot de Montmajor, perquè sembla que no, però ja és una bona alçada eh? bueno, doncs com deia, Montmajor Futbol Club fem animar Lanzaote Club de futbol B, el que seria el mateix, 11 Z contra K quart, 10 punts contra 25 aquest partit el poderà veure a Camp Municipal de Montmajor serà precisament avui a part... no, demà, demà, eh demà a partir de les 12 del migdia i de decarem les, la, el, el, el futbol femení amb aquesta categoria, primera divisió femení, grup 3, estem a la quinzena jornada. Eh? Um, Vic, riu primer, refor futbol club, és el líder amb 32 punts... no, perdó, deixeu-me dius el partir primer, ja m'estic esbarant, eh? estic veient l'hora ja i no veieu. No veieu com hi anem, eh? Pradenc Futbol Club, penya barcelonista de Lloret de Mar. Eh, el partit és que s'havia de jugar al Municipal Prats de Lluçanès també està suspès, no se jugarà perquè la penya barcelonista de Lloret de Mar és un equip retirat actualment de la competició. Ara sí, anem a passar a la classificació. És líder Vic Riu Primer, refo Futbol Club, amb 32 punts. El segon és el Manlleu, a Esportiva Club... Eh, 30 punts, i el Predenc Futbol Club és tercer ara per ara amb 29 punts val a dir que, que això sí porta un partit més, 14, que el primer i el segon el Vic i el Manlleu que van amb 13 partits jugats deu ser doncs que aquest partit la penya barcelonista Lloret de Mar serà el que donarà doncs la en els partits jugats doncs això, Predenc Futbol Club, que descansa aquesta setmana Ara ens falten, ens falten un minutet, anem a passar, anem a passar allà a la publicitat, eh? ho fem una mica així, és molt raro avui, eh? però és així. Eh? Anem a passar la, la nostra tercera, seria tercera part de la publicitat i última, fins ara. Residència Sarp Montmartre de Porreig Persones grans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 Vinga, anem a parlar del masculí ja, eh? Quarta catalana, Ruc 4, estem a la quinzena jornada. Olos Futbol Club, Collxospina Club de Futbol del Camp Municipal, Olors de Lluçanès, i l'àrbitre Samira Sikiu, a Frick és líder del 7 Unió Esportiva, amb 36 punts, els mateixos que el segon, que és ara per ara el Vic Unió Esportiva Club B, el tercer Sant Julià de Torta Club de Futbol B amb 32. L'Ulox Futbol Club marxa a la 14a posició, és el CUE de la categoria amb 4 punts, de 14 partits jugats ha guanyat un han empatat un i n'ha perdut 12, 22 gols a favor per 61 en contra, mentre que el Coll sospina el club de futbol marxa a la novena posició amb 16 punts, de 14 partits jugats ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 8, 27 gols a favor per 34... En contra, Olòs Futbol Club, Collsospina Club de Futbol, 14 contra Nové, 4 punts contra 16 punts. Això ho podreu veure al camp municipal d'Olòs de Lluçanès, serà avui a partir de dos quarts de quatre. Vinga, quarta catalana, grup 1. estem a la quinzena jornada, Montmajor Futbol Club, precisament eh? Cacerres, Club de Futbol. El camp municipal de Montmajor. I l'àrbitre Antonio Montes Rodríguez. La Uaua, eh? Partit Uaua. Si no recordo, valament és el primer derbi del 2017. El primer era eh? la, eh? la Ua, La Ua, la Ui, la la Ua. La Ua. Bé, bueno, res, major Futbol Club eh, que serà escrit de futbol Montmajor que marxa a la desena posició amb 12 punts, de 13 partits jugals n ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7 17 gols de per 26 en contra eh, trobem-ho d'altremig a la dotzena posició el minorista Sagrada Font Unió Esportiva B que marxa amb 10 punts i el que serà escrit de futbol que està a la tretzena posició amb 9 punts, de 13 partits jugals n ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 8 22 gols a favor, per 40, 4, per 40 en contra. Montmajor que està en una alçada de 830 metres. Estat del 100, del temps, amb cel descobert. El partit era per avui, eh? m'havia liat eh? abans. No sé, sí, el partit dels masculins és per avui, eh? el derbi. Probabilitat de precipitació serà d'un 0%. La temperatura mínima i la màxima rondarà entre els menys 6 i els 4 graus, eh? no gaire més a una Direcció i velocitat del vent serà de l'oest, de Ponent, a 5 km hora, i l'índex ultraviolat màxim, 1, que és un índex ultraviolat baix. Tenim un avís de nivell d'alerta groc per temperatures mínimes al Prepirineu de Barcelona. Montmajor Futbol Club, que serra club de futbol. Uh, DG contra 13, 12 punts contra 9, això ho podeu veure a Camp Municipal de Montmajor i serà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. el següent, Gironella, club de futbol atlètic B, seient club esportiu ve al camp municipal de Gironella i l'àrbitre Cristian Martínez Damea és quarta a l'Artesfutbol Club amb 26 punts els mateixos que el cinquè que és el Calders ara per ara amb eh? eh, 26 punts el Callés Club de Futbol és el Callús Club de Futbol és sisè amb 24 i el Valls de Torrella tanca la classificació és el coem, el 15è amb 3 punts el Gironella Club de Futbol Atlètic B que marxa a la catorzena posició amb 8 Punts de 13 partits jugats, n'ha guanyat un n'ha empatat 5 i n'ha perdut set, 17 gols a favor per 31 en contra. Mentre que el Sallent Club Esportiu B marxa a la setena posició amb 23 punts, de 13 partits jugats n'ha guanyat set n'ha empatat dos n'ha perdut 4, 27 gols a favor per 17 en contra. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Sallent Club Esportiu B, 14è contra 7è, 8 punts contra 23, això ho podreu veure al camp municipal de Gironella i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Sant Llorenç de Moronj, club esportiu Beganès, centre cultural, recreatiu Al camp municipal, Sant Llorenç de Moronj I l'àrbitre Vilal, Dudu, Du. Entre els dos tenim el Monistrolenca Agrupació Deportiva que marxa a la 9 novena posició amb 15 punts. El Sant Llorenç de Moronix Club Esportiu, l'equip local eh, que jugarà, està a la vuitena posició amb 19 punts de 13 partits jugats, n ha guanyat 6 n ha empatat 1, ha perdut 6 21 gols a favor per 21 en contra mentre és que el Benet Centre Cultural Recreatiu marxa a la 11 en la posició amb 10 punts de 13 partits jugats, n ha guanyat 3, n'ha empatat 1 ha perdut 9, 29 gols a favor per 35 en contra. Sant Llorenç de Moruns Club esportiu, veganer, centre cultural recreatiu, 8 contra 11, 19 punts contra 10 això ho podreu veure doncs al Camp Municipal Sant Llorenç de Morunys i serà demà a partir de les 4 de la tarda Navàs Club Esportiu, Berga Club Esportiu B al camp, la devesa de Navàs i l'àrbitre Ramon Ricard Comella Gil, és líder a la parada Puigcerdà, club de futbol, amb 34 punts, el Navàs precisament el segueix, és el segon eh? el Navàs Club Esportiu amb 31 punts, 13 partits jugats, n'ha guanyat 10, ha empatat 1, ha perdut 2, 36 gols a favor, per 100 en contra, mentre que el Berga Club Esportiu, B no fa gaire més malament, o gaire més bé per dir més millor, no?, marxa la tercera posició, amb 27 punts, ja eh, de 13 partits jugadors han guanyat 9, no han empatat cap i n'ha perdut 4, 33 gols a favor per 16 en contra Navas, Club Esportiu, Belga, Club Esportiu Bel, que és el mateix segon, contra tercer partidàs, eh, 31 punts contra 27 punts, aquest partit el podreu veure a la l'adversa de Navas serà demà, a partir de dos quarts de cinc... Terçela Catalana Grup 7. Estem en la 17a jornada sants sobre el club de futbol Joan 23 Club Esportiu al camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre, a la Boudi, a la Modi Said, eh? Perdó, Said, a la Modi, a la Modi. Um, doncs entre ells trobem el Fruitozen Futbol Club que marxa a la novena posició amb 22 punts els mateixos que el Cardona que marxa al uh, desè i el Súria doncs marxa a la onzena posició amb 20. El Sanso Sánchez Club de Futbol el trobem a la setzena posició amb 13 punts de 16 partits jugats ha guanyat 6 n'ha empatat 4, ha perdut 9 17 gols a favor, per 28 en contra el Joan 23 marxa a la setena posició amb 26 punts de 16 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, ha perdut 6 29 gols a favor, per 24 en contra, s'ha salat de Cés, de futbol, Joan 23 club esportiu el que seria mateix, 16 16 contra 7 13 punts contra 26 punts, aquest partit no podreu veure la municipal Sant Jordi de Cercs serà avui a partir de les 4 de la tarda Urban Club Esportiu Sant Pau del Club de Futbol Cam Municipal d'Urban a l'àrbitre Francesc Castells Bosch. Entre els dos, trobem Mobile Mar Club de Futbol que marxa la 17a posició amb 12 punts. El Urban Club Esportiu és el coe de la categoria, a la 18a posició amb un punt de 15 partits jugats, no ha guanyat cap, no empatat un, no ha perdut 14, 11 gols a favor per 41 en contra. Mentre que el Sant Pau del Club de Futbol marxa la 6a posició amb 26 punts. De 16 partits jugats, n ha guanyat 8, no empatat 2, no ha perdut 6, 30 gols a favor per 23 en contra. Urban Club Esportiu Sant del Club de Futbol, vol el que és el mateix, 18 contra 6è 1 punt contra 26, eh, s'ho podeu veure al camp municipal d'Urbán i serà demà a partir de dos quarts de quatre. i a l'últim d'aquesta tercera catalana Correts Club Esportiu, Marganell Club Esportiu al camp municipal eh, per la tercera catalana grup 7, perdoneu eh n'hi eh, ha, ha més eh Porreix Club Esportiu, Marganell Club Esportiu el camp municipal de Porreig i l'àrbitre David Castellà Perea, és líder del Juvenel Futbol Club en 38, dels mateixos que el segon que ara per ara és el Cantri, és un deportiu el tercer bilet de cavalls, club de futbol el quart és la Pirinaica Futbol Club en 29 el Porreix Club Esportiu, marxa a la cinquena posició amb 26 punts de 16 partits, jugants ha guanyat 8, n'ha empatat 2 n'ha perdut 6, 33 gols a favor per 26 en contra, mentre és que el Marganell Club Esportiu, el rival de Porreig aquesta setmana, marxa a la catorzena posició amb 16 punts de 16 part el jugador s'ha guanyat 4, n'ha petat 4, ha perdut 8 18 gols a favor per 27 en contra Porreig Club Esportiu Marganell Club Esportiu el que és el mateix 5è contra 14è 26 punts contra 16 aquest partit podrà veure el camp municipal de Porreig i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda Tercera catalana, grup 6, estem a la 17a jornada. Tivideva, Torre, Romeu, Unió Deportiva, Bia, Unió Esportiva, Bia, el Camp Municipal, Torre, Romeu, Ilar, Ravitre, Calit, M Miti, Curiani, el líder de la Unió Esportiva, amb 46 punts. El Moncada, Club Deportiu és de segon amb 38. I l'Escola de Futbol Bonaires, tercer, amb 33. El Tibidabo, Torra Romeu, Unió Deportiva, marxa la cinquena, posició 27. Els mateixos, que precisament el setè, que ocupa l'Avià, Unió Esportiva B, eh, amb 27 punts. També, amb 16 partits jugars, ha guanyat 8, n'han petat 3, n'han perdut 5. És pràcticament el mateix. Tant sols els gols a favor i en contra són els que diferencien aquest partit. Tibidabo, Romeu... Rom... Tibidabo, Torre Romeu, Unió Deportiva, havia Unió Esportiva, B, el que és el mateix, 5 contra 7 27 punts contra 27. Aquest punt el veure a Camp Municipal, Torre Romeu, i serà demà a partir de les 12 del migdia. Part, leave, no. Tercera catalana, grup 5, estem la 17a jornada, Predenc, Futbol Club, Pona, Unió Esportiva, B, al municipal, Prats de Lluçanès, Gonzà... Lluís González, Quiménez, és líder, l'ORMIC, amb 37 punts, el Sant Julià de la Vila Torta, Club de Futbol és el segon amb 29, i el Fulgarol, escrit de futbol, és tercera, per ara, amb 28 a uh, l'Avinyó és a la dixena posició club esportiu amb 13 punts eh? mentre que perquè fa el Pradenc futbol club marxa a la xixena posició amb 24 punts de 16 partits jugats n'ha guanyat 7 n'ha empatat 3 ha perdut 6 20-34 gols a favor 20-34 eh? eh? i 28 en contra mentre que el Torri un eh? marxa a la 20, amb 21 punts uh, i a la onzena posició eh? de 16 partits jugats ha guanyat 5 n'ha empatat 6 n'ha perdut 5 20 gols a favor per 21 en contra Pradenc Futbol, Club Tona Unió Esportiva B, 6è contra 11 24 punts contra 21 Aquest partit el podreu veure Municipal, Prats de Lluçanés Serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda segona catalana, grup 5, estem a la 17a jornada, Solsona, club de futbol Agramunt Escola Gerard Gatell, club de futbol, el camp municipal d'esports de Solsona i l'àrbitre Paul París Llubera és líder, Borges Blanques club de futbol amb 39 punts el segon és el Solsona, club de futbol amb 36, i pel que fa al Solsona, perdó, al Solsona, amb 36 és segona eh? amb 16, 16... 16 partits jugats, n ha guanyat 11, n'ha empatat 3 n'ha perdut 2, 41 gol a favor per 20 en contra, mentre que l'Agromunt, l'Escola Gerard Gatell, Club de Futbol marxa a la 13a posició amb 18 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 4 n'ha empatat 6, n ha perdut 6 21 gol a favor, per 27 en contra, Solsona, Club de Futbol l'Agromunt, Escola Gerard Gatell Club de Futbol, que seria el mateix segon contra 13, è 36 punts contra 18, això ho podria veure Camp Municipal d'Esports de Solsona serà demà a partir de les 4 de la tarda vinga que acabem segona catalana 1-4 17ena jornada Fundació Terrassa Club de Futbol 1906 Gironella Club de Futbol Atlètic al camp Estadi Municipal Olímpic de Terrassa i l'àrbitre Ayop Serrou Tahuil la Fundació Terrassa, Fundaclub eh, Club 1906, marxa a la quinzena a posició amb 14 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 3, n'ha empatat 5, ha perdut 8, 13 gols a favor per 24 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la onzena a posició, amb 23 punts, de 16 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7, 27, eh, 31 gols a favor per 27 en contra. Fundació Terrassa, Fundaclub Club 1906, Gironella Club de Futbol Atlètic, partidàs, 15 contra 11, 14 punts contra 23. Aquest partit el podrà veure l'Estadi Municipal Olímpic de Terrassa i serà precisament avui, a partir de les 6 de la tarda. Berga, Club Esportiu, Vigli Primer, refa Futbol Club, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Gómez, eh, José Javier Gómez López, és líder del Caradeu Futbol Club, amb 33 punts, el Can Rull, Rómulo, Tranchón i Club de Futbol, és segon, amb 32 punts, el tercer, les Franqueses, Club de Futbol, amb 29, el cellent el trobem a la vuitana posició, el cellent Club Esportiu, amb eh, 24 punts, mentre que Berga, Club Esportiu... <coughs> marxa a la dotzena posició això això és terrible eh? amb 22 punts de 16 partits jugats n'hem guanyat 6, n'hem empatat 4 n'hem perdut 6, 22 gols a favor per 23 en contra el Vic Riu, Riu Primer Refo Football Club, va estar a la desena posició 23 punts de 15 partits jugats amb un partit menys, n'ha guanyat 7 n'ha empatat 2 i n'ha perdut 6 28 gols a favor per 20 en contra Berga Club Esportiu, Vic Riu Primer Refo Football Club Uh, 12 contra DG, 22 punts contra 23 partidars, una altra partidars al camp municipal de Berga serà demà a partir de les 4 de la tarda I anem a tancar del dia ja al futbol amb la primera catalana, Grupo estem a la 17a jornada aviar Unió Esportiva, Ripollet Club de Futbol, al camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Javier Villodres, Malpica més eh, líder a l'Horta Unió Atlètica, amb 29 punts els mateixos que l'Andorra va segon, eh, amb 29 punts també el Mollet, Unió Esportiva, Club de Futbol marxa a la tercera posició, 27 i el Manresa, Club esportiu el trobem a la... després de la victòria, eh, va guanyar l'Avià la setmana... el diumenge passat per a 2 a 1 eh. el Manresa el trobem ara doncs, amb aquesta última victòria a la setzena posició, amb 15 punts eh, l'Avià, Unió Esportiva marxa a la dotzena posició amb 19 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 3 d'empatat empatat 10, n'ha perdut 3 20 gols a favor per 20, en contra mentre que el Ripollet, Club de Futbol, ho fa una miqueta més bé, però tant sols una miqueta perquè marxa la 11 una posició amb 20 punts de 16 partits jugals ha guanyat 5, n'ha empatat 5 n'ha perdut 6 18 gols a favor per 22 en contra, partidàs un altra partidàs aquí a la Berguedà i perquè fa doncs aquest, eh, aviar Unió Esportiva Ripollet, club de futbol a camp Municipal Alfons Gonfaus el que serà doncs aquest eh, que dèiem, eh, 12 contra 11 è i 19 punts contra 20 serà avui el Municipal Alfons Gonfaus a partir d'un quart de 5 Call up the woman Has acabat Pep. Ja, sí. De un ido. Una mica més i cabó jo mateix. És sí. <laughs> això del neu a la fondo, eh hòstia ja m'agrada ja sentir-me bé, bueno, Pep eh, en marxa, doncs tenim aquesta última etapa del Dakar eh, una etapa doncs, que no ha de portar grans canvis a la classificació 64 quilòmetres de cronometrats i el que sí que direm, doncs és eh, com està la classificació abans d'aquesta 14a etapa eh? per exemple en moto Sam Sunderland segurament guanyarà eh, el seu primer de cara amb la KTM qui li havia de dia Sam Sunderland Mathias Wollner serà segon tre... de 3 0 -9. Gerard Ferrer s'aconseguirà un podi esperem perquè només té a 40 segons Adrian Van Beren amb la Yamaha per tant esperem esperem que el Gerard Ferrer pugui aguantar estic molt pendent cinquè serà el Joan Barrera segurament està a 44 minuts a no ser que faci una posa pot ser podi eh, també el Joan Barrera que si no arriba a ser per la penal i encara està a l'aire Pep encara està a l'aire la penalització encara està a l'aire eh? la penalització de Onda, veurem, però bé, bueno, les coses són, són lògiques a vegades, 13è Pedrero 15è Alaya Sanz, 18è Dani Oliveres 22è Antonio Jiménez 28è Marc Solà, 77è Julián José García perdó, i 80è La Rosa Romero total queden 96 motos que afrontaran aquesta dotzena etapa amb cotxers, Messia Dakar Estefan Petran, Celijan Polcotret amb Pau Jot segurament aconseguiran la segona victòria consecutiva i la que, si no merro, seria la desena Zena amb cotxes i aula novena, ja no ho sé. Sebastián Loeb i Daniel Lena seran segons, segurament, no sé que el francès ens tregui de la màniga <laughs> el que ell sap fer, damunt estan a 5.13, Civil de Pré, molt bé, i David Castella estan a 3 minuts, Nani Roma, Nani Roma, molt bé, el primer Toyota, el Nani Roma, amb l'Alexaro de copilot, serà quart seguríssimament, de moment està a 1 hora 16, Giniel de Villers amb Toyota, són E5, E6, e Orlando, Terra Nova, 35è, i eh, Isidre Esteve, recordem que el Saifoc ja va abandonar 53 cotxes en totals, amb quarts, Sergei, el rus Sergei Kiryakariakhin, a Yamaha, serà el guanyador segurament, perquè a 1 hora i 16 minuts està Ignacio Casale, Pablo Copetti eh, ocupa el tercer lloc del podi, i eh, Rafa que Sònic, eh, el guanyador de l'any passat doncs seguríssimament no eh, arribarà a Podin, en cas 22 quarts que tenien camions, doncs els russos eh, el del Camas, el Nikolaev, el Yakolev i el Ribacov, Déu-n'hi-do eh, amb aquests noms ja sabeu que és rus eh, no diuen ningú, seguit de Sotninov eh, Leondov i Akhmadev els, els altres russos amb l'altre Camas i el Gerard de Roy, amb l'Iveco, el Moi Torre Llardona i el Rony Ruedwell seran segurament tercers eh, un cop més al Podin 31ena eh, posició pel Jordi Juventeny, seguit del José Luis Criado i al Enric González. Aquest és el triplet eh, català. 36 cotxes queden, eh? 36 cotxes eh, per acabar eh, aquest Dakar han sortit avui i pel que fa als UETBs, que són els Bugis els brasilers doncs, el Leandro Torres i l'Orval Roldan amb el Polaris, seguríssimament seran, doncs els guanyadors d'aquest Dakar un Dakar que, com dic, està ja a les últimes està en aquesta dotzena etapa 64 quilòmetres, molt enllaç fins a arribar a Buenos Aires però que seguríssimament, doncs eh, eh, bueno no portarà grans canvis a la classificació i ara molt ràpidament tenim poca estona però la volem aprofitar moltíssim perquè ha estat un gran esforç per ell poder estar avui amb nosaltres recordem que la setmana que ve comença una nova temporada del Mundial de Rallis la temporada del canvi de la nova generació i la temporada en la que no hi serà Volkswagen malauradament sí que hi haurà 4 marques lluitant doncs, per, per aquest títol i amb grans canvis eh, el reglament esportiu i tècnic i m'agradaria doncs, que ell, el nom que hi moltíssim que està ficat dins més no poder d'aquest món, ens ho expliques Jordi Riba, bon dia bon dia, bon dia Jordi, no et trobem ara mateix Ara mateix soc a Hannover. A Hannover. Uh, actualment estàs treballant a Hannover, encara, oi que sí? Sí, sí, sí. sí. Continuem treballant. Som cosetes més petites i, i, i menys interessants, però bueno, continuem treballant. Per tant, Jordi, ara quin és el teu rol dins de l'equip Volkswagen? Un cop ja, doncs, ja malgratament vam saber la retirada. Mm, és continuar fent desenvolupament. Dir, encara ens queden coses per documentar una mica tot el que vam fer amb el cotxe del, del 2017. I a partir d'aquí doncs, estem preparant el Mundial de Rallycross amb el Solberg, estem intentant millorar el cotxe de Rallycross dels Estats Units, que és un, és un Beetle, un escarbat. Tenim el, el, el Golf GTI TCR i preparant de cara a l'estiu un Polo R5 de Rallys per, per clients també. Molt bé, no, Jordi? I el projecte aquest del Nasser a la Tia, doncs, que en principi volia córrer amb uns... Bueno, amb gent, doncs, eh, el de l'any que ve, no, el 2017, eh, ha quedat mm. una mica estancant, no, això encara? Sí, jo crec que això realment hi ha molt més moviment a la premsa que no el que hi ha realment. No? O sigui, sí? sí que cert que hi van haver coses, però no... O sigui, res. O sigui, res de moviment de diners ni de ni de coses d'aquestes. No? Sí que hi havia la intenció, però crec que no, no es van moure tan ràpid com, com haguessin calgut i sí que és que van, van intentar fins a l'últim moment. No? I de fet, eh, el, els d'Emsport de a eh, Fort, diguem, volien ja anunciar que tenien elogia un divendres i elogia ho va posar fins la setmana següent doncs intentant veure un últim moviment de Volkswagen, si Volkswagen es volia implicar, doncs in incluent aquest projecte de, del Polo 2017 com a clients, eh, i, i bueno, que hi pogués córrer, bàsicament, no? I Volkswagen la, la seva resposta va dir que no volien gastar un euro més en aquest projecte, no? Llavors aquí va ser quan va veure que bueno, potser el for no estaria a l'alçada, la, però que com a mínim hi hauria millores durant l'any mentre que en el Volkswagen hi era el que hi ha, el que vam aconseguir fer, però res més. Jordi, I realment... Que, sí, per mi, quan... Sí, digues, digues. Quan, quan, el, projecte, quan el projecte està mort, per dir no? Uh -huh. Però bé, bueno, que, que fins a l'últim moment heu portat els tests doncs, a cap fins a, doncs, del cotxe fins al final, oi? Mm -hmm. sí, sí, sí. Jordi, realment eh, siguem sincer, plau, et va agafar molt de sorpresa que els vagin eh, decidís a l'última prova del Mundial amb, a més a més amb, el, amb un senyor que precisament va aixecar la copa no? que poc, poc temps després, de dues setmanes no recordo malament, anuncies que vols vagin a retirar us va agafar molt per sorpresa eh, us vau enfadar, us vau resignar quin, quin és el, el, el, el... Què, què, què podem dir, Jordi? Bueno, hi ha, hi ha diverses etapes, no? Primer t'enfades, després et resignes i ara doncs estàs intentant veure, veure què passa, no? Realment no que no ens ho esperàvem, perquè quan ets, eh, estàs, quan l'empresa està tallant per ser el primer fabricant mundial, saps que hi ha beneficis, saps que el projecte val diners, però que no val diners comparat amb l'Emans ni amb P1 i hi ha un bon màrqueting, doncs dius, home, per més que hi hagi rumors de que potser la cosa s'acaba, doncs tampoc t'ho creus, no? però quan ja vas veient que sí, que sí, que sí, dius, Home, és... però bé, bueno, el que, que hem vist és que, o sigui, evident més és un tema que hi ha, o sigui, part de la decisió és per diners, però també hi ha molta part política, no, dir, no es pot estar reestructurant una empresa a, a, o sigui en el país, en la mentalitat d'aquí, mentre mm -hmm. estàs gastant mol, molts diners en en marketing i en, i, en, i en motorsport, no?, per tant, vull dir, les, la, les empreses franceses, diguem, tenen una altra filosofia, és dir, poden tenir pèrdues però intenten mantenir els programes esportius, però les empreses alemanes volen tenir molts beneficis i, a més a més, si tenen molts beneficis per ser que mantinguin els programes, però si no tenen molts beneficis ja no?, no? Clar. i això ha sigut el que ha passat Sí, sí, sí, no, no, evidentment, lògicament cadascú ha de mirar els seus, els seus interessos en aquest cas eh, sí. Jordi, dijous comença el ratlli de Monte Carlo una nova, una nova era, no, diguéssim eh, no seràs allà, ja que és agradat ni imagino no, no, sí, eh, que sí, sí, sí. Eh, suposo que no el recordi serà eh, mm. Jordi, parla-nos una miqueta del reglament a l'esportiu ja sabem que, per exemple eh, ha canviat una miqueta, recordem que fins ara eh, les dues primeres etapes sortia primer el pilot doncs que era líder del Mundial i que aquest any doncs, canviï una miqueta, aquest serà, atenció que tothom ho sàpiga, perquè aquest, eh, aquest element ha canviat, el líder de Mundial sortirà el primer dia i eh, la resta mm -hmm. d'etapes, la segona i la tercera, serà a l'ordre invers, oi que sí? Sí, sí, sí. Exacte. I recordem l'altra notat important, doncs, és que la Power Stage, fins ara se sumaven 3, 2 i un punt, i doncs es farà un, potser excessiu, no, Jordi, que el primer se li doni 5 punts a la Power Stage, què penses tu? Perquè, sí, clar, però, per, per bueno, un però... rai has de lluitar per 25 punts i en un tram simplement doncs, donen 5 punts. Sí, sí, sí. Això, això simplement segueix els, els interessos televisius de, de fer un programa en directe, que surtin els uh -huh. cotxes de rally i que realment tingui algun valor i que la gent corri, no? Bé, si no hi havia... Si, diguem, un dels pilots que no era massa punter o no lluitava pel campionat es trobava lluitant per la victòria, deia, jo aquí ja no corro més, sumós 25 i ja està, no? I doncs, per intentar fer que hi hagi una mica més de, de, de moviment a la Power Stage. Va, Jordi, ens apreta moltíssim el temps, aviat ens ho hem de, de, de comidar. Uh, Parle'ns d'aquest reglament tècnic. Què veurem a molts cotxes, a diferència d'aquest any, any anterior? Mm, doncs, d'entrada, és més potència, passen d'uns 320 a uns 380 de cavalls, estem parlant uh -huh. i això, bueno, això genera tota una sèrie de problemes ja que les rodes d'entrada seran les mateixes no? i llavors hi haurà evolucions a la roda durant l'any però a les primeres proves s'espera doncs, bastants problemes de, de desgast i bueno, serà, serà bastant complicat que, no? Per tant, com que dius eh, començarem el Mundial eh, amb certs dubtes ja en quant a la mecànica, eh, sobretot pneumàtics, suspensions ja comencem sí, els seus bueno, dubtes. Els, els cotxes són nous, per tant, hi haurà, hi haurà problemes, això està clar. Llavors, veure qui el soluciona més ràpid, qui ha fet més bona feina per preparar-se, i llavors serà el que podrà tenir més opcions, de, perquè seran 3 dies bastant més dur tant pels pilots com pels, pels cotxes. Ara. Els cotxes seran més difícils de portar, Jordi? Eh, seran més espectaculars? Els cotxes s'han, clar, l'aspecte la, extern sí que és més espectacular, uh, seran més difícils de portar, ja dic perquè tenen més potència, tot i que alguns pilotes haguessin volgut més parell perquè que fossin més difícils de portar les sortides a la curva, el fet que tingui més potència no es vol dir que poden arribar a més, mica més alta velocitat. Però la, la gràcia a tot plegat és que amb tota aquesta aerodinàmica a les zones ràpides tindran molta més adherència amb la qual cosa, bueno, qui tingui la valentia de, doncs, de llançar-se, doncs serà qui, qui, qui pot arribar a fer temps. No? Però, clar, també, eh, si en algun moment hi ha canvis de grip o surten una mica de la línia neta, pot ser que, bueno, que tinguin problema. Per tant, doncs, vaticinem, de moment, una, un inici una mica, una mica complicat. I, bé, bueno, com és el Sebastià Nogé? Molt ràpidament, amb el fort, com ho veus? Bé, bueno, jo, jo crec que si, si, si, si, si es posa fred, i doncs es centra, sap que el té de cara, sap que és el millor ara mateix tot i que potser no tingui el millor cotxe, han fet una feina bastant decent i mm -hmm. jo crec que si, si es concentra i se sap tancar en el seu món i això doncs pot començar bé i uh, crec que en no, el Monte Carlos el pilota Batra a Suècia s'ha de veure com va el fort, perquè en els us van tenir alguns, mira, alguns problemes de, de, de suspensions i això i a partir d'aquí doncs veure com evoluciona els altres i com evoluciona fort no? depèn de lo que li pugui donar molt bé Jordi, doncs eh, malgratament vam deixar Pep vam deixar Jordi, ens és encantat doncs, parlar molta estona més amb tu però avui han tingut tants i tants convidats que, sí podem fer Pep no, no, no, ah, deixar... una tria, toquem, si doncs parlem més endavant Jordi com aquest mundial vagi evolucionant com anem veient, eh, que et vagi molt bé tot eh, que et desitgem lo millor i sobretot que siguis feliç moltes gràcies Jordi per tenir-te una setmana més Un cop més aquí I no tenir mai un no com a resposta Gràcies Bé, bueno, doncs el Jordi ens ha deixat No, Jordi? Sí, sí, s'ha quedat penjat S'ha quedat penjat, ser. no? Bueno, eh, bueno. Com dèiem, doncs Pep eh, el, La cara està avançant Està a punt d'arribar al final eh, Recordem que etapa, Rio quarto Buenos Aires està a punt de finalitzar Sam Sanderland serà el guanyador Perquè ja ha començat l'etapa i està, està a punt d'acabar, i els cotxes doncs veurem, perquè ara mateix, a veure si et dic el... mm -mm -mm... No salta, no salta. L'Oep acaba de guanyar, ha guanyat, si va... què passa, que no ha saltat? No, no, Albert, acaba. Ah sí? sí. Què vols dir acaba? No, no, no, no. Estem fora de temps, estem fora de temps. <laughs> Ah, però doncs, eh, no ens escolta ningú, ara? Si sí, tothom Ah, home, doncs fantàstic Fantàstic, doncs res, eh, diu una cosa eh, Que ja ha acabat, que ja ha acabat Que tinc el, el temps en directe, Pep Sam Sanderrán ha guanyat, Sebastián Loeb ha guanyat l'etapa I Estefan Peter Ancel ha set una vegada més El guanyador del Dakar Ara enllaç fins a Buenos Aires I demà entrega de premis res, vinent, eh? Per cert, el Mundial de Rallis, recordeu El podreu seguir per internet, eh? gratuïtament a través de Red Bull TV Molt bé Fins dissabte venent a partir de les 12 i 5 amb els